Розділ двадцять дев'ятий, Повернувшись додому, я зателефонував мерфі на її особистий мобільний. Короткими реченнями виклав суть справи. Господи милосердний. видихнула вона. Що, Що, а підсумовувати, я вмію. Вони можуть заразити все місто тим прокляттям. Схоже на те. Чим я можу допомогти? Треба завадити їм розпилити це в повітрі. Громадським транспортом вони не скористаються. Дізнайся, чи заплановані на час між сьомою та восьмою тридцять якісь чартерні рейси. Гелікоптери теж перевір. Зачекай, сказала вона і почувся стукіт клавіш. Марфі щось комусь сказала і зашипіла поліцейська рація. Замить вона знову заговорила, дуже напруженим голосом. У нас проблеми. Які? До тебе виїхали двоє детективів для затримання. Схоже, відділ вбивств хоче тебе допитати. Ордера в базі немає. Трясця. Я вдихнув. Рудольф? Щур, підлабузний. Пробурмотіла Мерфі. Гаррі, вони вже майже біля тебе. Залишилось кілька хвилин. Можеш їх відволікти і відправити людей в аеропорт? Не знаю. Мене від цієї справи відсторонили за милю. До того ж, я не можу просто оголосити, що терористи збираються застосувати біологічну зброю проти міста. Ну так використай Рудольфа, запропонував я. Скажи йому не для протоколу, ніби я проговорився, що плащаницю вивозять із міста чартерним рейсом з аеропорту. Хай сам потім пожинає, якщо ніхто нічого не знайде. Мерфі видала короткий різкий смішок. І «Іноді ти буваєш дивовижно кмітливим, Гаррі. І це щоразу мене вражає». «О, дякую». «Що ще я можу зробити?» «Я сказав». «Ти жартуєш?» «Ні, нам може знадобитись підкріплення. А спецвідділ у цій грі вже не бере участі». «А я тільки почала сподіватись, що ти при своєму глузді». «То ти це зробиш?» «Так. Не обіцяю результат, але спробую. А тепер тікай». «У тебе менше п'яти хвилин». «Вже тікаю, дякую, Мерф». Я поклав слухавку, відчинив шафу і почав нишпороти в старих картонних коробках, допоки не знайшов свій старий полотняний плащ. Пошарпаний, в парі місць подертий, зате чистий. Він не мав тієї заспокійливої ваги, як шкіряний, але приховував пістолет краще за куртку. Та й виглядав я в ньому круто». Ну, принаймні, крутіше, ніж без нього. Отже, я забрав речі, замкнув квартиру і сів в орендовану машину Мартіна. Самого Мартіна не було. За кермом сиділа Сьюзен. «Давай швидше!» Кинув я, і вона рушила з місця. За кілька хвилин стало зрозуміло, що хвіст за нами не в'яжеться. «Я так розумію, Мартін не допомагатиме!» С'юзан похитала головою. «Ні, сказав, що у нього інші обов'язки, які мають пріоритет. І додав, що у мене теж». «І що ти йому відповіла?» «Що він вузьколобий, зашорений, старомодний, егоїстичний покидьок». «Не дивно, що ти йому подобаєшся». С'юзен ледь помітно посміхнулась. «Братство – це все його життя. Він служить ідеї». «А що це для тебе?» С'юзен не відповіла. «Ми кілька хвилин мовчки їхали містом». «То як все пройшло?» «Ми впіймали самозванця, і він розповів, де сьогодні ввечері будуть поганці». «Що ви з ним зробили?» «Я розповів. Вона якийсь час вирячалась на мене, а потім запитала...» «З тобою все нормально?» «Цілком». «Ти не виглядаєш як людина, у якої все нормально?» «Справа зроблена. Але з тобою все нормально?» «Я знизав плечима. Ну, не знаю, якщо чесно...» І «Я дуже радий, що ти цього не бачила». «О, чому?» «Ну, ти дівчина, а гамселити поганців – це чоловіча робота». «Що ти свиня? кинула Сьюзан. «Ага, це я від Мерфі набрався. Вона на мене погано впливає». З'явився перший знак, який показував напрямок до стадіону. Сьюзан запитала. «Ти справді віриш, що зможеш перемогти?» «Так, бляха». Ортега – це лише третя чи четверта за рахунком проблема, з якою мені сьогодні довелося зіткнутися. А якщо ти переможеш, що це змінить? Загалом тільки те, що не здохну в той момент. Буде шанс здохнути трошки пізніше, сьогодні ввечері. Сьюзен розсміялась, але в її сміху не було ані краплі радості. Ти не заслуговуєш на таке життя. Я примружився і хрипко проговорив. «Заслуги тут ні до чого». Присягаюсь Богом, що якщо ти зацитуєш мені зараз Клінта Іствуда, я бахну цією машиною в найближчий телефонний стовп». «Вважаєш, що це твій щасливий день, паскудо?» Я посміхнувся і підняв ліву долоню до гори. Замить її долоня легко лягла на мою. «Ну, я мала десь провести межу», – сказала Сьюзен. Решту шляху до стадіону ми проїхали мовчки, тримаючись за руки. Я ніколи не бачив Ріглі Філд порожнім. Суть стадіону зазвичай у тому, щоб бути серед мільярда людей і спостерігати за дійством. Цього ж разу серед гектарів порожнього асфальту стадіон у центрі здавався величезним, якимсь скелетоподібним, ніж тоді, коли він забивався машинами та тисячами вболівальників. Вітер свистів і стогнав між трибунами. Настали сутінки, і непрацюючі вуличні ліхтарі відкидали на майданчики павутинні тіні. Темрява зяяла в арках та дверних прорізах стадіону, порожня, як очниці черепа. «Слава Богу, це не здається мені моторошним. Про бурмотів я». «То що тепер?» – запитала Сьюзан. Ззаду під'їхав інший автомобіль. Я впізнав його, бачив вчора біля Макенелі. Машина зупинилась футів за п'ятдесят від нас. Ортега вийшов і нахилився, щоб щось сказати водієві, чоловікові з темною шкірою, в окулярах і з бурштиновим склом. На задньому сидінні сиділо ще двоє. І розгледіти їх було важко. Втім, можна було ставити на те, що всі вони з червоного двору. «Давай не будемо показувати, що нам лячно», – сказав я і вийшов із машини. Я не дивився на Ортегу, дістав посох персяним у землю і вирячився на стадіон. Вітер підхопив мій плащ, час від часу відкриваючи пістолет на стегні. Я змінив тренувальний костюм на темні джинси та чорну шовкову сорочку. Монголи чи хтось там іще носили шовкові сорочки – «Бо шовк входив у рану разом із стрілою, дозволяючи витягти зазубрений наконечник, не роздираючи нутрощі. Я не планував отримувати стрілу в живіт, але в моєму житті траплялись і дивніші речі». С'юзен вийшла і стала поруч. Вона теж подивилась на стадіон. І вітер так само тріпотів її волоссям, як і полами мого плаща. «Дуже непогано». Прошепотіла вона, ледь поворухнувши губами. «Тобі личить. Водій Ортеги зараз накладе в штані». «Треба, щоб ти завжди мені казала щось настільки приємне». Ми постояли так кілька хвилин, аж поки я не почув глибоке ритмічне гуркотіння. Одну з дратуючих басових стереосистем у машині ідіота. Гуркіт ставав гучнішим. Потім почувся вираз шин на крутому повороті, і на парковку залетів Томас на білому спорткарі. Не на тому, що я бачив вчора. Музика загриміла ще сильніше, коли він пронісся через майданчик і припаркувався по діагоналі, начхавши на розмітку, яку я підсвідомо поважав. Він вимкнув музику і вийшов оповитий невеликою хмаркою диму. І це був не тютюновий дим. «Пауло!» Вигукнув Томас. Він був в облягаючих джинсах і чорній футболці з логотипом бафів винищувачка вампірів. Шнурок на одному з барців був розв'язаний, а в руці він тримав пляшку скотчу. Томас весело відцорбнув із неї і поплентався хиткою ходою до Ортеги і простягнув йому пляшку, ледь тримаючись на ногах. Хильнеш? Вампір вибив пляшку з рук Томаса. Та розбилась об землю. «Який ти зануда!» – пролепетав Тома, погойдуючись. «Здоров, Гаррі! Здоров, Сьюзан!» Він помахав нам і ледь не впав. «Я збирався і вам запропонувати, але тепер цей план від віддемтазом». «Можливо, іншим разом», – відповіла Сьюзан. В одному з тунелів стадіону з'явилось синє світло. Замить на парковку викотився транспортний засіб, щось середнє між малолітрашкою та гольфкаром із синьою блимовкою на даху. Із тихим гудінням електродвигуна він підкотив до нас і зупинився. Кінкейд сидів за кермом і кивнув на задні сидіння. «Сідайте, все облаштовано всередині». Ми підійшли до машини охорони. Ортега хотів сісти першим, але я його зупинив. «Леді, вперед!» – тихо промовив я і допоміг Сьюзен сісти. Я сів слідом. Ортега і Томас – після. Останній надягнув наушники і почав похитувати підборіддям у якомусь невиразному ритмі. Кінкейт завів двигун і запитав через плече. «А де старий?» «Немає», – відповів я і кивнув на Сьюзан. Довелось випускати гравця з лави запасних. Кінкейт перевів погляд з мене на неї і знизав плечима. «Гарна лава!» А потім повіз нас через кілька проходів стадіону, якимсь дивом орієнтуючись в повній темряві. Зрештою, ми виїхали на поле. Стадіон тонув у мороці, за винятком тих місць, де три прожектори вихоплювали Підчерську гірку, першу та третю бази. Кінкейт зупинився біля Підчерської і скомандував. «Всім вийти!» Ми підкорились. Кінкейт припаркував кар біля домашньої бази, а потім безшумно пройшов крізь тіні до лави запасних гостьової команди. «Вони тут!» – тихо сказав він. «Звідти вийшла архів» тримаючи перед собою невеличку різьблену дерев'яну скриньку. На ній була темна сукня без зайвих прикрас і срібна накидка, що застібалась срібною брошкою. Вона все ще виглядала, як маленька чарівна дівчинка, але в її поставі не було жодних ілюзій щодо її реального віку, знань та можливостей. Вона підійшла до Пічерської гірки, не дивлячись ні на кого, Зосередивши усю увагу на скринці, обережно поклала її на землю, зняла кришку і відступила на крок. Коли відчинилась кришка, зсередини линула хвиля нудотного холоду. Вона пройшла повз мене і крізь з мене. Я був єдиним, хто на це зреагував. Сьюзен поклала руку мені на плече, не зводячи очей з Ортеги та Томаса, і запитала. «Гаррі?» Моя остання їжа, тако з автокафе, з'їдене після зустрічі з Касієм, намагалась вирватися назовні. Я стримався і з волі відштовхнув від себе огидний холод. Відчуття притупилось. «Порядок, усе добре». Архів подивилась на мене. Її дитяче обличчя було серйозним. «Ти знаєш, що всередині скриньки?» «Здогадуюсь» хоча ніколи не бачив цього на власні очі». «Не бачив чого?» запитав Томас. Замість відповіді архів дістала з кишені маленьку коробочку. Відкрила її і делікатно витягла за хвіст комаху завдовжки з її палець – коричневого скорпіона. Вона озирнулась, щоб переконатись, що всі дивляться на неї. Всі дивились. Тоді вона впустила скорпіона у скриньку. Миттєво пролунав звук. Щось середнє між криком дикої кішки та шкварчанням бекону на розпеченій пательні. Зі скриньки здійнялось щось, схоже на хмару чорнила у прозорій воді. Воно було завбільшки з голову немовляти. Десятки тінистих щупалець підхопили скорпіона, підіймаючи його в повітря разом із цією чорнильною хмарою. А потім темно-фіолетові язики полум'я дві-три секунди протанцювали по панцеру, і скорпіон розсипався, перетворившись на пил. Хмарна маса піднялась на висоту близько п'яти футів, а потім архів промовила якесь слово. Хмара завмерла на місці, ледь погойдуючись. Прокляття. вимовив Томас, виймаючи навушники. З них ледь чутно долинало пищання електрогітар. «І що воно таке?» «Мордит», – тихо відповів я. «Камінь смерті». «Вірно», – підтвердила архів. Ортига повільно вдихнув і, розуміючи, кивнув. «Камінь смерті, кажете?» – перепитав Томас. «Схоже на мильну бульбушку, яку пофарбували балончиком і причепили щупальці». Це не мильна бульбашка, всередині тверда частка. Енергія, яку вона несе, створює ефект савана навколо. Томас тицьнув у неї пальцем. І що воно робить? Я перехопив його зап'ястя, не давши торкнутися хмари, і відштовхнув руку. Вбиває! Тому воно і називається камінь смерті телепню. о Томас кивнув із п'яною мудрістю. Ні, ну було круто, коли воно прикінчило ту комаху. Але що з того? Це просто пастка для мух. Якщо ти поставишся до цієї штуки без поваги, вона тебе вб'є, попередив я. Вона вбиває будь-що живе, будь-що. Вона не з нашого світу. Вона інопланетна? запитала Сьюзан. Ви не розумієте, міс Родрігас, тихо промовив Ортега. Мордит не з цієї галактики і не з цього Всесвіту, він не з нашої реальності. Я кивнув на підтвердження слів. Ця штука вона не звідси, вона звідкілясь ззовні, продовжив пояснювати я. Це застигле антижиття. Крапочка цієї речовини змушує ядерні відходи вважати себе димом від цигарет, перебування поруч із нею. «Висмоктує з тебе життя по краплі. Якщо торкнешся, ти – труп. Крапка. «Саме так», – підтвердила архів. Вона ступила вперед, дивлячись на нас із Ортегою. «Закляття утримує частку на місці. Вона також чутлива до спрямованої волі. Дуелянти стануть один навпроти одного, мордит – між ними. Спрямовуйте його волею на суперника». Той, чия воля сильніше, контролює мордит. Дуель закінчиться, коли він поглине одного з вас». Я ковтнув, а архів продовжила. «Секунданти спостерігатимуть з першої та третьої баз обличчям до суперника, свого дуелянта. Містер Кінкейд стежитиме, щоб ніхто із секундантів не втручався. Я наказала йому припиняти будь-які порушення з особливою жорстокістю». Томас трохи похитнувся і поглянув на дівчинку. Що? Вона подивилась вампіру прямо в очі. Він тебе вб'є, якщо втрутишся. Е? весело відгукнувся Томас. Зрозумів, мала. Ортега люто зиркнув на свого секунданта і видав презирливий звук. Томас одразу знайшов собі інший об'єкт для споглядання і розсудливо відступив на крок. «Я стежитиму за обома дуелянтами, щоб переконатись, що жодна зовнішня енергія не використовується на їхню користь. Я також каратиму за порушення з особливою жорстокістю. Вам зрозуміло?» Ортега кивнув. Я відповів. «Так». «Є запитання, джентльмени?» – запитала архів. Ми з Ортегою похитали головою. «Кожен із вас може зробити коротку заяву», – сказала вона. Ортега дістав із кишені браслет із чорних та срібних намистин. Навіть не напружуючись, я відчув зв'язану в них захисну енергію. Він поглянув на мене з невимушеною недовірою, застібаючи браслет на лівій руці й сказав Це може закінчитись тільки одним способом. У відповідь я виловив із кишені зілля антидот, зірвав кришку і вихилив його одним ковтком. Відригнув і додав. «Пардон!» Дрезден, у тебе є свій стиль», – зауважила Сівзен. «І цей стиль сочиться з кожної моєї пори», – погодився я і передав їй посох з жезлом. Отримай це для мене!» «Секунданти, прошу зайняти позиції!» – наказала архів. Сівзен поклала руку мені на передпліччя, на секунду міцно стиснувши пальці. Я торкнувся її долоні. Вона відпустила мене і відійшла до третьої бази. Томас запропонував Ортезі дати п'ять. Той лише спопилив його поглядом. Секундант лише посміхнувся сліпучою посмішкою і від ноги попрямував до першої бази. По дорозі він дістав із задньої кишені срібну фляжку і зробив ковток. Архів переводила погляд із мене на Ортегу. Сама стояла на Пітчарській гірці поруч із ширяючою кулею крижаної енергії, тож була трохи вищою за Ортегу і трохи нижчою за мене. Її обличчя було урочистим, навіть похмурим, це зовсім не пасувало дитині, якій вранці треба збиратись до школи. Ви обидва готові до дуелі? Готовий, сказав Ортега. Ага, кивнув я. Архів промовила. «Джентльмени, прошу простягти праві руки!» Ортега підняв праву руку долонею до мене. Я зробив те саме. Архів зробила жест, і сфера мордиту піднялась, зависнувши точно посередині між нами. Я відчув тиск на долоні, невидиму й беззвучну напругу. Це нагадувало відчуття, коли підставляєш руку під струмінь води в басейні, Щось хитке, щось, що будь-якої миті може зісковзнути вбік, і якщо зісковзне, я побачу мордит надто близько. Серце пропустило кілька ударів, я глибоко вдихнув, намагаючись зосередитись. На місці Ортеги я повиклався на повну в першу ж секунду, щоб закінчити все майже миттєво. я ще раз вдихнув і звузив фокус своїх думок, поки весь світ не перетворився на тиск у долоні та смертельну темряву за кілька футів від неї. «Починайте!» промовила архів і швидко відступила до домашньої бази. Ортега видав бойовий клич. Його тіло злегка нахилилось, стегна повернулись, і він, штовхнув руку вперед, наче намагався зачинити двері сейфа. Його воля хлинула на мене, Дика, потужна, і цей тиск змусив похитнутись назад. Сфера мордиту пролетіла три з чотирьох футів, що відділяли її від мене. Воля Ортеги була сильною. Дуже, дуже сильною. Я спробував перенаправити її, подолати і зупинити сферу. На панічну секунду навіть здалося, що я нічого не можу вдіяти. Сфера продовжила летіти до мене. Фут – 10 дюймів. Шість дюймів, тонкі щупальця чорнильної темряви почали витягуватись з хмари навколо мордиту, сліпо тягнучись до моїх пальців, я зціпив зуби, зібрався і зупинив штуку за п'ять дюймів від своєї руки. Спробував створити власний імпульс, але Ортега тримався. Не затягуй це, хлопче, процідив вампір крізь зуби. Твоя смерть врятує життя. Навіть якщо ти вб'єш мене, мої васали в Касаверде присягнули вистажити тебе. Тебе і всіх, кого ти знаєш і любиш. Сфера підсунулась ще трошки ближче. Ти сказав, що не чіпатимеш їх, якщо я погоджусь на дуель. Прогарчав я. Я збрехав. Відповів Ортега. Я прийшов сюди вбити тебе і закінчити цю війну. Усе інше не має значення. Покидьок! Припини опір, Дрезден, зроби все безболісним для себе. Якщо ти вб'єш мене, їх стратять. Здавшись, збережеш життя. Твоїй міс Родрігас, поліціянці, слідчому, у якого ти був учнем, власнику того бару, лицарю та його родині, старому в Озарку, вовкам-перевертням в університеті, всім їм. Я гаркнув. «Чувак!» – ти щойно бовкнув зайве. І дозволив люті, яку розпалили слова Ортеги, линути вниз по руці. Хмара червоних іскор спалахнула на межі сфери мордиту, і вона почала повільно повсти в інший бік. Обличчя вампіра напружилось, дихання почастішало. Тепер він не витрачав сили на слова. Його очі потемніли. Стали повністю чорними, нелюдськими. Під його шкірою подекуди пройшли хвилі. Це ворушилась маска із плоті, що стримувала кажаноподібне чудовисько, яким насправді були представники Червоного двору. Монстр всередині, справжній Ортега, заворушився під фальшивою людською оболонкою. І він був наляканий. Сфера підповзала все ближче. Ортега подвоїв зусилля із новим бойовим криком, але все ж вона подолала середину і наблизилась до нього. «Дурень!» – прохрипів вампір. «Вбивця!» – відказав я і пхнув сферу ще на фут ближче до нього. Його щелепи зціпились ще дужче, м'язи на обличчі здулись. «Ти нас усіх згубиш!» «Почну з тебе!» – сфера смикнулась ще ближче. «Ти егоїстичний, самовпевнений, божевільний, а ти вбиваєш і поневолюєш дітей!» – сказав я і підштовхнув мордит на відстань фута від нього. «Ти погрожуєш людям, яких я люблю!» – я підштовхнув ще ближче. «Ну і як воно, Ортега? Бути занадто слабким, щоб захистити себе? Як воно знати, що ти зараз помреш?» У відповідь на його обличчі повільно з'явилась посмішка. Плечі ледь ворухнулись, і я побачив, що одна з рук вампіра безвільно висить з боку, наче порожній рукав, а з іншого боку, біля живота, з'явилась невелика опуклість, наче під пальтом тримали пістолет. Я вирячився на це в шоці. Він витяг свою справжню руку з-під людської маски – і наставив на мене пістолет. «Як воно?» – запитав Ортега дуже тихо. «Чому б тобі не розповісти мені?» Розділ тридцятий «Ти не можеш!» – видихнув я і кинув швидкий погляд у бік домашньої бази. Але архів, вочевидь, не помітила нічого підозрілого. Моя воля похитнулась, і сфера мордиту почала гойдатись туди-сюди. «Вони почують постріл! Вони вб'ють тебе!» «Цілком можливо», – огодився вампір. Як я вже казав, я можу це прийняти. Його слова пройняли мене холодом, і сфера мордиту рвонула прямо до моєї голови. Я перехопив її за пару футів від обличчя і втримав дивом. «Я казав тобі, Дрезден, є лише один фінал. Я б надав перевагу твоїй почесній загибелі, але будь-яка смерть підійде». Я не зводив очей з прихованого пістолета. Раптом на грудях Ортеги з'явилася яскраво червона крапка і повільно поповзла вгору. Мій вираз обличчя, мабуть, змінився, бо вампір теж подивився вниз. Яскрава цятка лазерного прицілу завмерла прямо над його серцем. Очі Ортеги розширились, а обличчя спотворилось від люті. Багато речей сталося одночасно. Почулось шипіння, глухий удар, і в грудях Ортеги утворилась величезна вм'ятина. Позаду нього вилетів фонтан багряної крові. Миттю пізніше над стадіоном прокотився гуркіт. Набагато сильніший затріск гвинтівки. Ортега видав крик, що перейшов у ультразвук. З прихованого пістолета вирвався вогонь, пропалюючи маску з плоті та сорочку. В нелюдській чорній руці був затиснутий револьвер малого калібру. Куля, що влучила в Ортегу, напіврозвернула його тіло, і він схибив. Я вирішив, що залишатись на місці і чекати на другий постріл – погана ідея. Тому і кинувся в бік, що сили штовхнувши сферу мордиту. Ортега ухилився від неї. Навіть поранений він залишався неймовірно швидким. Яскрава червона крапка на півсекунди з'явилася з'явилась на його стигні, і з черговим бабах невидимий стрілець влучив у нього знову. Я почув, як тріснули кістки в нозі вампіра. Сьюзен кинула мені посох з жезлом, а сама стрибнула на Ортегу, схопивши того за вільну руку і викручуючи її ніби для китка. Натомість вампір якось дивно смикнувся, і С'юзен просто здерла з нього маску з плоті, ніби очистила банан від шкірки. Під нею з'явилась слизька, в'яла істота. Справжній Ортега. Проте він все ще стискав пістолет і все ще намагався вистрілити в мене. «Вентас сервітас!» Закричав я на всі легені, спрямовуючи волю в землю. Пил здійнявся в мініатюрний циклон, змусивши вампіра відвернути голову і заплющити очі. Другий постріл теж пішов у молоко, і я кинувся підіймати жезл. Вихор пилу сповільнив Сьюзен, але вона все одно спробувала перехопити руку Ортеги зі зброєю. Це було помилкою. Навіть спираючись лише на одну ногу, вампір знову крикнув, повернувся і жбурнув Сьюзен із гірки аж у третій ряд сидінь за першою базою. Вона врізалась в крісло з силою, що ламає кістки, і зникла з очей. Повітря наповнилось різким вереском. Я підвів голову і побачив щонайменше з десяток вампірів Червоного двору в їхній справжній подобі. Вони вдирались на стадіон. Одні перелазили через стіни, інші стрибали з верхніх ярусів. Хтось вибив скло в приватній ложі. Я розвернувся до Ортеги, підняв жезл, пропустив крізь нього волю і вигукнув «Фуего». Струмінь полум'я товщиною з мою руку рвонув до нього, але один із новоприбулих вампірів врізався в плече Ортеги, виштовхуючи його з лінії вогню. Проте сам нападник спалахнув. Сальна шкіра зайнялась, і монстр не самовито закричав, згораючи заживо. Відчувши рух за спиною, я обернувся і побачив Кінкейда, який мчав полем. Він підхопив архів і побіг до однієї з лав запасних. Один із вампірів перегородив йому шлях. Рука Кінкейда розмилась. В ній з'явився напівавтомат. І водій, не збавляючи кроку, вгатив дві кулі точно між очей вампіра. Коли той почав падати, Кінкейд, пробігаючи повз, висадив ще півдесятка куль йому в живіт. Плоть вибухнула кров'ю залишивши вампіра здригатись на землі. «Гаррі, бережись!» – хрикнув Томас. Я не став озиратись і, припустивши найгірше, стрибнув уперед. Почулось сичання вампіра, який промахнувся, і той одразу ж кинувся за мною. Я розвернувся і випустив черговий струмінь вогню з жезла, але схибив. Вампір наблизився, бризкаючи мені в обличчя отруйною слиною. Мене вражала вампірська отрута раніше, я знав, що вона діє швидко, особливо у великих дозах. Але я випив зілля, і єдине, що відчув – легкий свербіж. Поки вампір поливав мене отрутою, я приготував новий заряд і випустив його, притиснувши жезл до тіла потвори. Полум'я пропалило в животі вампіра рану завбільшки з кулак і вирвало дірку на спині. Тварюка забилась в конвульсіях. Я пхнув її ногою і підвівся. Семеро чи восьмеро вампірів вже знаходились за п'ятдесят футів від мене і швидко наближались. Томас мчав на допомогу з ножем у руці. Він атакував одного з них ззаду. Одним рухом розпоров живіт і той завалився на землю. «Гаррі, тікай!» «Ні!» – крикнув я. «Треба витягнути С'юзен звідти!» Томас здіпив зуби, але змінив напрямок. Скочив на дах лави першої бази і спритно перестрибнув через поруччя на трибуни. Допомоги чекати було нізвідки. звідки. Я пригнувся і зосередився, монотонно повторюючи «дефендре, дефендре». Без браслета щита в ролі фокуса було важко. Але я зібрав усю захисну енергію, на яку був здатен, і створив навколо себе купол. Вампіри врізались в нього гатячи по щиту в бездумній виразкливій люті, Кожен із них міг би перекинути мою машину одним рухом. Їхні удари могли просто розтрощити бетон. Минули лічені секунди, і я зрозумів, що довго не протримаюсь. Щойно щит впаде, вони розірвуть мене на шматки». Я вкладав у захист усі сили, відчуваючи, як вони повільно його ламають. Раптом щось заревіло і спалахнуло сліпуче світло. Струмінь вогню пролетів над моєю головою і влучив одному з вампірів прямо в череп. Той спалахнув, розмахуючи надто худими руками, і впав на поле, сіпаючись, як напіврозчавлена комаха. щит розпався від перенавантаження. Пролетів ще один струмінь вогню, спопиляючи голову іншого вампіра. Решта зупинились, пригинаючись, і розгублено верещачи. Кінкейт, стоючи біля лави запасних, скинув на землю димлячий дробовик і плавним професійним рухом дістав із сумки для гольфу двостволку. Один із вампірів стрибнув на нього, але Кінкейт був швидшим. Він натиснув на гачок, і зброя заревіла. Струмінь полум'я прошив вампіра в шию і полетів далі до огорожі правого поля, де пробив у стіні дірку розміром з мою голову. Почувши звук за спиною, Кінкейд розвернувся і розрядив другий ствол у вампіра, що стрибав униз із трибун над третьою базою. Він влучив точно в горолянку, і потвора миттєво згоріла. Водій відкинув і цю рушницю, тягнучись за наступною. Інші вампіри кинулись на нього, коли той повернувся, і саме в той момент їм довелось мати справу з архівом. Дівчинка вийшла за сумки, а між її маленькими руками левітувала темна сфера мордиту. Вона відпустила її і зробила короткий жест. Маленька хмара темряви розмитою тінню рвонула до істот і врізалась у кожного по черзі з ритмом молотка – бах, бах і бах. Коли сфера проходила крізь істот, відбувався спалах холодного фіолетового світла, сплеск темряви, і сфера проходила наскрізь. Позаду неї дощем сипався попіл і чорні кістки». Я ледь встигав стежити за траєкторією мордиту, настільки швидко він рухався. Секунду тому вампіри існували, і от просто зникли. Земля навколо мене всіялась чорними кістками та сірим попилом. Настала тиша. Єдине, що я чув, це власне хрипке дихання та гуркіт пульсу у вухах. Я озирнувся навколо, але Ортеги ніде не було». Двоє вампірів із розпоротими животами ще слабко сіпались на землі. Кінкейт дістав останню двостволку і двома вогняними пострілами вбив обох. Сфера плавно повернулась і завмерла між крихітними долонями архіва. Вона стояла і мовчки дивилась на мене довгу мить. На її обличчі не проявлялось нічого. В очах теж нічого. Порожнеча. Я відчув, як починається погляд у душу, і швидко відвернувся. «Хто перший порушив недоторканість у дуелі, Кінкейт?» – запитала дівчинка. «Важко сказати», – відповів той, у якого навіть дихання не збилось. «Але Дрезден перемагав». Архів постояла ще мить, а потім промовила. «Дякую, що дозволив погладити котика, Дрезден, і дякую за моє ім'я». Це звучало лякаюче схоже на прощання, але ввічливість вимагала відповіді. «Будь ласка, Іва. Архів кивнула і сказала. «Кінкейт, будь ласка, скриньку!» Я підвів очі і побачив, як її водій ставить дерев'яну скриньку на землю. Архів змусила сферу мордиту плавно опуститись всередину, після чого закрила кришку. «Ця дуель оголошується закритою!» Я озирнувся на хістки, пил і обвуглені трупи вампірів. Та невже? Архів подивилась на мене байдужим поглядом. Мені час спати, а я зголоднів, кинув кінкейт, закидаючи на плече сумку для гольфу. Заїдемо в автокафе, я візьму тобі печиво. Печиво не корисне, зауважила архів, але посміхнулася. Дрезден, дай но мені онто, будь ласка. Я заціпеніло поглянув на землю, куди він вказав. Там лежав один із дробовиків. Його стволи все ще диміли від жару. Я обережно підняв зброю за приклад і передав кінкейду. Той загорнув його разом з іншою рушницею в якусь ковдру із сріблястою підкладкою. Що це в біса за хрінь? запитав я. Запалювальні набої. Відповів Кінкейд і подав мені посох, який я впустив під час бою. На червоних працюють відмінно, але такі гарячі, що деформують стволи. Якщо не пощастить, другий постріл може вилетіти прямо тобі в обличчя, тому доводиться використовувати одноразові пушки. Я кивнув на знак подяки і забрав посох. «А де я можу такий дістати?» Кінкейд вишкірився. «Знаю я одного хлопця. Скажу його тебе набрати. Номер є. Побачимось, Дрезден». Кінкейт з Івою попрямували до виходу зі стадіону. Нарешті думки пробились крізь бойовий адреналін, і я щосили побіг до лави запасних першої бази. Томас просто заскочив на неї. Мені ж довелось незграбно дряпатись вгору, а потім лізти на трибуни». Томас сидів на підлозі поруч із Сьюзан. Він зняв її куртку і підклав ту під ноги, щоб вони були трохи вище тулуба. Здавалось, він також відкинув її голову назад, щоб звільнити дихальні шляхи. Вампір підвів очі і сказав. «Вона непритомна, але жива». Я теж присів і торкнувся її шиї просто, щоб переконатись. «Наскільки все серйозно?» Томас похитав головою. «Важко сказати, напевно. Тоді маємо негайно доправити її до лікарні». Томас перехопив мою руку. «Ти ж не хочеш, щоб вона прокинулась, поранена і дезорієнтована, у місці, яке під самий дах забите ослабленою здобиччю? Тоді що нам в біса робити?» «Послухай, якщо вона не померла одразу, є всі шанси, що вона одужає». Томас підняв руку і витяг з кишені кулькову ручку, хлацнув нею і промовив «Чисто!» Хлацнув знову і сховав ту назад. Замить по проходу швидко спустився Мартін. Якимсь чином йому навіть це вдавалося робити нудно. Так, ніби він простий глядач, який хоче повернутись на своє місце до початку гри. І це вражало, особливо враховуючи те, що він тримав величезну гвинтівку – армійську снайперську зброю з оптичним прицілом та лазером. Він відклав гвинтівку і на хвилину схилився над С'юзен, обмацуючи її то тут, то там, після чого виніс вердикт. «Тіло у неї болітиме!» «Ти? Це ти стріляв?» «Очевидно!» – відповів Мартін. «Як гадаєш, навіщо ми взагалі приїхали в Чикаго?» «С'юзен сказала забрати речі!» Мартін із скепсисом подивився на мене. «І ти в це повірив? Я думав, ти знаєш Сюзен достатньо добре, щоб розуміти. Матеріальні речі її мало цікавлять». «Я це знав, але вона сказала...» Я стулив пельку і похитав головою. Мартін підвів погляд і продовжив. «Ми знали, що Ортега прийде вбити тебе». І знали, що якщо йому це вдасться, він зможе домовитись про мирне закінчення війни лише для того, щоб розпочати її знову років через 20, але вже з набагато сильніших позицій. Мене відправили переконатись, що Ортега тебе не вб'є, і ліквідувати його, якщо випаде нагода. І як? Ліквідував? Мартін похитав головою. Він передбачив такий варіант. «Двоє васалів витягли його під час бійки. Не знаю, наскільки тяжкі його рани, але швидше за все він добереться до Касаверде. Ви хочете, щоб війна тривала. Сподіваєтесь, що Біла Рада знищить Червоний двір за вас?» Мартін кивнув. «А звідки ви взагалі дізнались про дуель?» Мартін не відповів. «Я примружився і подивився на Томаса. Той зробив максимально невинне обличчя». «Не дивись на мене, я п'яний, одурманений хімією плейбой, який тільки те робить, що розважається спити і їсть. І навіть якби я надумав, ну трошки помститись червоному двору, то у мене б не вистачило духу справді виступити проти когось». Він осяяв мене променистою посмішкою. «Я взагалі-то нешкідливий. «Зрозуміло». Я глибоко вдихнув і мовчки подивився на обличчя Сьюзен. Потім нахилився, порив її кишені і дістав ключі від орендованої машини. «Мартін, ви їдете зараз?» «Так. Не думаю, що нашу присутність тут помітять, але немає сенсу ризикувати». «Тоді подбай про неї для мене», – попрохав я. Мартін на секунду підвів на мене погляд і тихо промовив. Зроблю все, що в моїх силах. Як Я кивнув. Дякую. Потім підвівся і попрямував до виходу, загортаючись у плащ, щоб приховати пістолет. А ти куди? В аеропорт, відповів я. У мене зустріч з людьми з приводу одного старого і древнього простирадла. Розділ тридцять перший я припаркувався неподалік аеропорту, десь о п'ятій на восьму. Вийшов із машини із посохом і жезлом у руках. На майданчику горів лише один старий ліхтар, але місяць зійшов величезним і яскравим, тож я без зусиль побачив наближення Майкла. Його білий пікап, хрускотячи гравієм, зупинився прямо переді мною. Я обійшов машину до пасажирських дверей, Саня відчинив їх і посунувся. Він вдягнув джинсовий костюм і великий чорний ковбойський капелюх. Гаррі, мовив Майкл, коли я сів у кабіну. Я вже почав хвилюватись. Ти переміг? Не зовсім. Ти програв? Теж не зовсім. Я притис Ортегу до канатів і він змахлював. В результаті зчепились усі на всі. Я вийшов цілим, він по шматках, але втік. «Зі Сьюзен усе гаразд?» Її кинули на 75 футів, і вона врізалась в сталь та бетон. «Буде як новенька». Раптом залоскотало в носі, і я принюхався. Кабіну заповнив різкий запах металу. «Майкл, ти що в обладунках?» «Я в обладунках і в плащі», – підтвердив лицар. «Агов, ми йдемо в аеропорт». Там стоять металошукачі. Усе гаразд, Гаррі, якось владнається. Цікаво, як звучатиме твоє владнається на виття тривожних сирен. Я подивився на молодшого лицаря. Подивись на Саню, він взагалі без обладунків. Той напів повернувся до мене і розстібнув джинсову куртку, демонструючи під нею кевларовий жилет. Одягнув, серйозно сказав він. «П'ятнадцять шарів із керамічними пластинами в критичних зонах!» «Ну, ти хоча б не скидаєшся на учасника фестивалю Ренесансу!» «Про бурмотів, я...» «Ну, ця штука справді тебе захистить, не кажучи вже про трохи менш середньовічний стиль. Це нові розробки чи старі?» «Нові!» – відповів Саня. «Витримає цивільні боєприпаси і навіть деякі військові кулі!» Але не ножі чи кігті, пробурмотів Майкл, або стріли. Саня застібнув куртку, насупившись. А твої обладунки не зупинять кулі, старший відповів. Мене захистить віра. Ми з Санею обмінялись скептичними поглядами. Окідокі, Майкл, ми хоч приблизно знаємо, де там поганці, в аеропорту, сказав лицар. Я помовчав секунду, перш ніж сказати. «Но це голка в стозі сіна. Де саме в аеропорту?» Майкл усміхнувся, знизав плечима і відкрив рота, щоб відповісти. Я підняв руку, зупиняючи його. «Треба вірити, Гаррі!» – промовив я, намагаючись якнайточніше скопіювати голос Майкла. «Я здогадався! Ти взяв Фіделакіус у ящику для інструментів!» Відповів Майкл. Я кивнув. «Щиро він знадобиться». Майкл на мить замовк і тихо сказав. «Так, звісно. Ми його врятуємо. Я молюсь, щоб так і сталося, Гаррі. Врятуємо». Повторив я. Я витріщався у вікно, поки Майкл заїжджав на територію аеропорту. «Ще не пізно». Охара величезний. Ми кружляли парковками та зонами висадки майже півгодини, аж поки Майкл раптово не пригальмував біля міжнародного терміналу. Його спина і шия випростались, наче він почув сигнал тривоги. Саня глянув на Майкла. «Що таке? Ви це відчуваєте? Що саме? Заплющ очі і спробуй заспокоїти думки. Я пробурмотів». «Сили! Сильне коливання відчуваю я!» «Справді?» – Майкл здивовано кліпнув. Я зітхнув і потер перенісся. Саня заплющив очі і замить скривився від огиди. «Гниль!» – доповів він. «Прокисле молоко! Плісняве! Повітря здається сальним! Ну, за п'ятдесят футів звідси кіоск піцерії!» – зауважив я, дивлячись крізь вікна терміналу. – Але, можливо, це просто збіг. – Ні, – заперечив Майкл. – Це Нікодимус. Він залишає по собі бруд всюди, де з'являється. Пиха, амбіції, зневага. – А я відчуваю лише запах чогось гнилого, – сказав Саня. – Ти теж його відчуваєш, – пояснив мені Майкл. Твій розум просто інтерпретує це інакше. Він тут. Майкл рушив уперед, але попереду різко влізло таксі і зупинилось. Таксист вийшов і почав вивантажувати валізи літньої пари. Я щось пробурмотів собі підніс і принюхався. Навіть спробував підключити магічні відчуття, щоб вловити те, що відчув Майкл. Але не з'явилось нічого, крім звичайного безладного білого шуму, тисяч життів, що вирували навкруги. Я розплющив очі і опинився обличчям до потилиці детектива Рудольфа. Він був у своєму звичному дорогому костюмі і стояв поруч із сухорлявим, ідеально зачесаним чоловіком, якого я впізнав як представника Офісу окружного прокурора. Я на секунду затипнув, потім схопив чорний капелюх Сані і накинув собі на голову, насунув криси на очі і сповз на сидіння якомога нижче. Що сталося? запитав Майкл. Поліція, відповів я, обережно озираючись. Вдалося помітити сімох офіцерів у формі та ще з десяток чоловіків у костюмах чи цивільному. Вони стояли і рухались як копи. Я передав їм, що плещаницю можуть вивозити з Чикаго через цей термінал. Тоді чому ти ховаєшся? Свідок бачив, як я покидав місце вбивства. Якщо мене хтось впізнає, я проведу наступну добу на допитах, а це аж ніяк не допоможе щиро. Майкл стурбовано насупився. Твоя правда. Поліція знає про динарійців. Навряд чи. Спецвідділ не при справах. Скоріш за все, копам сказали, що це якісь терористи, і що вони дуже небезпечні. Таксист попереду нарешті закінчив, і Майкл виїхав із зони посадки в бік парковки. Це погано. Не можна їм там бути. Ну, поліція поруч обмеже рухи динарійців, змусить їх не висовуватись і поводитись тихо. Майкл похитав головою. Більшість надприродних істот завагаються, перш ніж вбити смертного поліцейського. Але не Нікодимус. Він відчуває до смертної влади лише презирство. Якщо ми вийдемо проти нього, він вб'є кожного, хто спробує його зупинити, а також набере заручників, щоб використати проти нас. Саня кивнув. Не кажучи вже про те, що якщо це прокляття чума настільки грізне, як ті кажеш, воно небезпечне для усіх, хто поруч. Усе ще гірше, додав я. Майкл крутнув кермо, скерував пікап до місця на парковці. Це в якому сенсі? Ну, Фортхілл сказав, що динарійці стають сильнішими, коли завдають людям болю, вірно? Коли чинять хаос і руйнування. «Так», – підтвердив Майкл, – «прокляття триватиме лише кілька днів, але цей час чорна смерть виглядатиме як вітрянка. Ось чому він тут. Це один з найбільш завантажених міжнародних терміналів на планеті». «Матір Божа!» – вилеявся Майкл. Саня свиснув. «Рейси звідси йдуть напряму у кожну велику країну світу». «Якщо чума дінарянців легко передається...» Здається, я досить чітко це окреслив коментарем про чорну смерть Саня. Той знизав плечима. «Вібач, що робитимемо?» «Повідомимо про замінування. Евакуюємо людей і затримуємо літаки. Нам треба опинитись всередині негайно. Скільки часу знадобіться владі, щоб відреагувати?» Це спрацює, якщо я знатиму, кому подзвонити, щоб реакція була миттєвою. «Ти знаєш?» – запитав Саня. Я простягнув руку до Майкла. Той вклав у неї свій стільниковий. «Ні, але я знаю ту, хто знає!» Я набрав Мерфі, намагаючись зберігати спокій і сподіваючись, що телефон не вибухне біля моєї голови. З'єднання було кепським. Перешкоди тріщали. Але мені вдалося розповісти їй, що відбувається. Ти збожеволів, Дрезден, сказала Мерфі, ти хоч розумієш, наскільки це безвідповідально і незаконно давати фальшивий сигнал про бомбу? Ага, але це менш безвідповідально, ніж дозволити копам і цивільним стояти на шляху цих істот. Мерфі на секунду замовкла, а потім запитала, наскільки вони небезпечні? Гірші за луп гару. Я роблю дзвінок. Ти зв'яжешся? Ну, так. Тобі потрібне підкріплення. М'язів вистачає. А от чого бракує, так це часу. Будь ласка, поквапся. Обережніше там, Гаррі. Я поклав слухавку і вийшов із пікапа. Майкл з Саною пішли за мною. Мерфі повідомить про замінування. Копи виведуть усіх із будівлі. Це звільнить нам територію. Залішивши динаріанців, «Без нікого. Кого можна заразіть або взяти в заручники?» – додав Саня. «Саме так. Після цього вони виключуть саперів і підкріплення. У нас буде хвилин двадцять найбільше, щоб скористатись плутаниною». Майкл відімкнув ящик для інструментів у кузові пікапа і дістав тростину щиро. Він прикріпив до неї рамінець і закинув через плече. Поки він це робив, Саня пристібав Есперакіус до стегна, а потім дістав із ящика, господи, штурмову гвинтівку. «Це що, Калашников?» – запитав я. «Дуже незвичний образ для лицарів Христа». Саня вставив магазин, пересмикнув затвор і перевірив запобіжник. «Я вважаю себе прогресивним. «Надто непередбачувано, як на мій смак», – зауважив Майкл. Легко поранити не ту людину. Можливо. Але всередині мають бути тільки динарянці, так? І щиро. Щиро, я стрілять не буду, запевнив мене Саня. Майкл пристебнув Амаракіус до пояса. Скільки ще чекати? З терміналу пролунало дзеренчання пожежної тривоги. Поліцейські заметушились. Сивий детектив в дешевому костюмі взяв на себе командування, розсилаючи людей у формі та цивільному в різні боки. Натовп почав поспіхом виходити з терміналу. «Просіть, і до да новим буде!» – процитував я. «Обійдемо навколо. Зайдемо через один із службових входів». Саня сховав автомат у спортивну сумку через плече, але тримав увесь час руку на прикладі. Майкл кивнув мені, і я повів всіх за собою. Ми обходили будівлю, доки не побачили літаки. Наземні служби в паніці бігали туди-сюди. Кілька хлопців із помаранчевими ліхтарями махали екіпажем, відводячи величезні лайнери подалі від переходів до терміналу. Нам довелось перелізти через паркан і стрибнути з триметрової підпірної стіни, щоб опинитись з стильного боку будівлі. «Але в темряві та хаосі нас ніхто не помітив. Я провів нас крізь двері для персоналу в приміщення, що було наполовину гаражем і наполовину багажним відділенням. Мерехтіло аварійне освітлення. Пожежна сигналізація усе ще верещала. Ми пройшли повз стіну, завішану календарями з дівчатами, плакатами вантажівок і мапою терміналу. «Оп, стій!» – сказав я, – і Саня врізався мені в спину. Я кинув йому роздратований погляд і вирячився на мапу. «Он тут!» – я ткнув у позначені двері. «Ми вийдемо на ці сходи!» «Це посередині будівлі! Куди підемо далі?» «Розділимось!» – запропонував Саня. Ми з Майклом в один голос сказали «погана ідея!» «Треба подумати!» – про я собі підніс. От якби я був пихатим психопатом, спільником демонів і терористом, що прагне влаштувати апокаліпсис. Де б я знаходився? Саня нахилився до мапи. Каплица! Каплиця. «Каплиця!» – погодився Майкл. «Каплиця!» – повторив я. «По цьому коридору, вгору, по сходах і ліворуч. Ми побігли коридором і вгору. Я розчохнув в двері і почув записаний голос – що закликав зберігати спокій і прямувати до найближчого виходу. Спершу я глянув праворуч і лише потім ліворуч. Це і врятувало мені життя. Чоловік у непоказному діловому костюмі, стояв біля дверей із пістолетом-кулеметом. Побачивши мене, він підняв зброю, на мить завагався і почав стріляти. Саме цієї миті вистачило відскочити назад Кілька куль прошили сталеві протипожежні двері наскрізь. Я налетів на саню. Той підхопив мене і розвернувся, підставляючи спину під кулі. Я відчув, як він здригнувся, почув короткий стогін, і ми разом повалились біля стіни. Я знав, що стрілець зараз вийде. Ймовірно, він заходить з боку, щоб мати пряму лінію обстрілу сходів. Щойно він нас побачить, розстріляє впритул. Потім з'явилась його тінь у щілині під дверима, я спробував підвестись. Саня робив те саме, але ми лише заважали один одному. Стрілець наближався. Майкл буквально переступив через нас за Маракіусом у руках, і з вигуком він кинувся вперед, вганяючи меч обома руками прямо в зачинені сталеві двері, лезо прошило метал майже по саму гарду. Пролунала безладна черга. Майкл витяг меч назад. По усій довжині леза блищала волога червона кров. Лицар притиснувся спиною до стіни сходового майданчика. Зброя за дверима гавкнула ще пару разів і замовкла. За хвилину з-під дверей потікла багряна калюжа. Ми з Санію нарешті розчепились і встали. «У тебе влучили!» Майкл вже вивчав спину Сані. Він провів руками, хмикнув і підняв маленьку блискучу залізяку – кулю. Влучило в пластину, жилет витримав. «Прогресивно!» – прохрипів Саня, поморшившись. «Тобі пощастило, що кулі довелось пробивати сталеві двері, перш ніж дістатись до тебе». пробурмотів я, і, підготувавши щит, повільно штовхнув двері. Стрілець лежав на підлозі. Випад Майкла прилетів точно під ребра. І, скоріш за все, меч зачепив артерію, якщо смерть настала так швидко. Пальці чоловіка без лежали на гачку. Саня і Майкл вислизнули назовні. Молодий лицар тримав автомат на поготові. Поки вони прикривали, я нахилився і розкрив рота мертвому. У нього не було язика. Один з посіпак Нікодимуса... Тихо сказав я. «Щось не так», – сказав Майкл. Кров крапала з вістря меча на підлогу. «Я більше не відчуваю його». «Якщо ти відчуваєш його, чи може він відчувати тебе?» «Він міг дізнатись, що ти близько». Лицар знизав плечима. «Це цілком ймовірно». «Він справді обережний», – згадалась реакція Нікодимуса на появу Шіро. «Він не ризикує». «І начекатиме на бій, у якому не впевнений. Він тікає!» Я підвівся і попрямував до каплиці. «Швидше!» Але щейно наблизився до дверей, ті розчинились, і назустріч вийшли ще двоє чоловіків на ходу, вставляючи магазини в пістолети-кулемети. Один не встиг підвести очей, і я вгатив йому в лоб торцем посоха обома руками, вклавши в удар усю вагу. Голова ворога відкинулась назад, і він впав. Інший почав підіймати зброю, але я змахнув посохом, вибиваючи ту в бік, а потім різко влупив його кінцем у ніс. Перш ніж він оговтався, Саня влетів у сектанта і з розмаху вгатив прикладом Калашникова по голові. Той повалився на першого. «Без язика й рот безвільно відвис». Я переступив через них і зайшов до каплиці. Це була маленька, скромна кімната. Два ряди по три лави. Кафедра, стіл, приглушене світло. Ніякої специфічної релігійної атрибутики. Просто приміщення для духовних потреб мандрівників будь-якої віри. І будь-яка віруюча людина відчула б себе брудною, побачивши те, що зробили з цією кімнатою. Стіни були вкриті сигілами, схожими на ті, що я бачив на денеріанцях. Їх намалювали кров'ю, яка ще не висохла. Кафедру приклали до задньої стіни, а важкий стіл поклали зверху під кутом до підлоги. По обидва боки столу стояли стільці, завалені уламками кісток та свічками. На одному зі стільців стояла різьблена срібна чаша, майже повністю залита свіжою кров'ю. У кімнаті панував нудотно-солодкий запах. Дим від свічок робив повітря густим, млявим і туманним. Можливо, опіум. Це пояснювало сповільнену реакцію двох останніх стрільців. Свічки відкидали тьмяне світло на поверхню столу. На ньому лежало те, що залишилось від Широ. Старий лежав на спині без сорочки. Розірвана плоть і темні жахливі синці – деякі з яких мали чіткі обриси ланцюгів, вкривали його тіло. Руки та ноги потворно розпухли. Їх зламали в стількох місцях, що вони нагадували ковбаски, а не людські кінцівки. Живіт і груди були розрізані так само, як у справжнього отця Вінсента та Гастона Ларуша. «Скільки ж крові!» – прошепотів я і відчув, як Майкл, зайшовши за мною, Видав тихий, здавлений звук. Я підійшов ближче, відзнаючи клінічні деталі. Обличчя щиро залишили майже недоторканим. На підлозі навколо розкидали ритуальні предмети. Щоб вони не задумували, все вже зроблено. На шкірі старого виразки, гарячкові пухирі, а горло розпухло. Рани на тілі, ймовірно, приховували безліч інших ознак чуми. «Ми запізнились», – тихо сказав Майкл. «Вони вже провели ритуал?» «Так», – відповів я і сів на першу лаву. «Гаррі?» – покликав Майкл. «Тут дуже багато крові. Він не був якимсь здоровим і не подумав би, що в ньому може бути стільки крові. «Гаррі, ми тут безсильні!» «Я ж бачив його! Він маленький!» «Не віриться, що крові вистачило на всі ці надписи. На ритуал!» «Нам треба йти!» – наполягав Майкл. «І що робити?» – чума вже почалась. «Швидше за все, ми вже заражені. Якщо вийдемо звідси, лише рознесемо її. Плащаниця у Нікодимуса, і зараз він, мабуть, шукає повний шкільний автобус чи щось подібне. Він пішов. Ми програли. «Гаррі!» М'яко сказав Майкл. «Ми мусимо!» Лють і відчаї раптом спалахнули в мені яскравим полум'ям. «Якщо ти зараз заговориш зі мною про віру, я тебе покалічу. Насправді ти так не думаєш. Я надто добре тебе знаю. Стули пельку, Майкл». Він підійшов ближче і прихилив тростину щиро до мого коліна. Потім, не кажучи ні слова, відступив до стіни і зачекав. Я взяв тут тростину і витяг дерев'яне я меча старого настільки, щоб побачити п'ять чи шість дюймів чистого, блискучого металу. Клацнув зброєю назад. Підійшов до старого і, як міг, поправив його тіло. Потім поклав меч поруч із ним. А коли він закашлявся і захрипів, я ледь не закричав. Ніколи б не повірив, що хтось може вижити після таких катувань. Але щиро рвучко вдихнув і розплющив одне око. Інше було вибите. Повіка виглядала запалою та дивною. Попеклів пеклів дзвін, вимовив я. Майкл! І ми з ним кинулись до старого. Тому знадобилась мить, щоб побачити нас. О, добре. «Я втомився на вас чекати». «Треба негайно в лікарню», – сказав я. Щиро ледь помітно хитнув головою. «Пізно, не допоможе. Зашморг, прокляття варавви». «Він про що?» – запитав я Майкла. «Зашморг, який носить Нікодимус. Доки він на ньому, сам Нікодимус не може померти». «Ми віримо, що це той самий зашморг, на якому повісився Іуда», – тихо пояснив Майкл. «А що за прокляття варавви? Як римляни давали євреям право щороку обирати одного засудженого для помилування, так і зашморг дозволяє Нікодимусу призначити смерть, якої неможливо уникнути. Саме вараву обрали юдеї, хоча Пілат хотів звільнити спасителя». Прокляття назване на його честь, і Нікодимус використав його на щиро. Той похитав головою, і слабка посмішка торкнулась його губ. Ні, хлопче, на тобі. Він був розлючений, що ти втік від нього попри зраду. Пеклів дзвін. Ентропійне прокляття, яке ледь не вбило мене і сюзан разом. Я вирячився на щиро, а потім на майкла. Той кивнув. «Ми не можемо зупинити це прокляття, але ми можемо посісти місце того, на кого воно спрямоване, якщо добровільно на це підемо. Ось чому ми хотіли, щоб ти тримався подалі, Гаррі. Ми боялись, що Нікодимус обере тебе ціллю». Я подивився на нього, потім на Широ. Перед очима все попливло. «Це я мав тут лежати». Вичавив із себе я. «Бляха!» «Ні!» Заперечив старий. «Є багато речей, яких ти ще не розумієш». Він закашлявся, і біль перекосив його обличчя. «Але зрозумієш згодом». Він поворухнув рукою біля меча. «Бери його! Бери, хлопче!» «Ні!» Відрізав я. «Я не такий, як ви!» «І не такий, як будь-хто з вас, і ніколи не буду». «Пам'ятай, Бог дивиться в серцях, хлопче, і тепер я бачу твоє. Бери його, зберігай у себе, доки не знайдеш того, кому він належить». Я узяв тростину. «А як я дізнаюсь, кому її віддати?» «Зрозумієш», – промовив щиро. Його голос ставав дедалі тихішим. «Просто довірся своєму серцю». Саня зайшов до кімнати і підійшов до нас швидким кроком. «Поліція! Почула стрілянину! Штурмова група готується до...» Він заціпанів, вставившись нащиро. «Саня!» – сказав той. «Прийшов час прощатись, друже. Я тобою пишаюсь». Наймолодший лицар ковтнув і опустився на коліна перед старим. Він поцілував щиро в чоло, а коли встав, на його губах залишився слід крові. «Майкл!» – прошепотів старий. «Тепер це твій бій. Будь мудрим!» Майкл поклав руку на лису голову щиро і кивнув. Він плакав, хоча й на обличчі застигла спокійна посмішка. «Гаррі!» – тихенько продовжував Шіро. «Пам'ятай, Нікодимус боїться тебе. Він боїться, що ти щось зрозумів. Я не знаю, що саме». «Ну, йому варто боятися». «Ні, не дай йому зламати тебе. Ти мусиш знайти його. Забери в нього плащаницю. Доки він тримає її... «Чума зростає. Якщо він її втратить, усе скінчиться». «Але ми не знаємо, де він». «Запасний план – потяг до сент Луїса. «А звідки ти знаєш?» – запитав Майкл. «Він сказав своїй доньці. Вони думали, що я вже не чую». Щиро сфокусувався на мені. «Зупиніть їх». Подих перехопило. Я кивнув і зміг лише витиснути напівхрипом. «Дякую! Ти все зрозумієш! Скоро!» А потім щиро зітхнув так, ніби щойно скинув важку ношу. Його око заплющилось. Лицар помер. І в цьому не було нічого красивого. У цьому не було величі. Його закатували і по-звірячому вбили» і він дозволив цьому статися з ним замість мене. Але коли він помер, на обличчі Щиро з'явилася ледь помітна, задоволена посмішка. Можливо, це була посмішка того, хто пройшов свій шлях до кінця, не схибивши, того, хто служив чомусь більшому за себе, того, хто віддав своє життя добровільно, можливо, з радістю». Напруженим голосом Саня промовив, «Ми не можемо тут залишатися!» Я встав і закинув ремінь тростини через плече. Чомусь стало холодно. Я здригнувся, приклав руку до його чола, те було липким і вологим. Чума! «Так!» – кивнув я і вибіг із кімнати назад до заляпаних кров'ю сходів. «Годинник цокає!» Майкл і Саня не відставали. «Куди ми прямуємо?» «На злітне поле! Він розумний, він зрозуміє, він там буде!» «Хто?» – не зрозумів Майкл. Я не відповів. Провів їх назад через гараж на бетонну доріжку. Ми побігли уздовж терміналу на відкритий простір асфальту, що вів до злітних смуг. Коли ми опинились там, я зняв амулет пентаграму і підняв його високо вгору, зосередившись щоб той почав випромінювати яскраве блакитне світло. «Що ти робиш?» – запитав Саня. «Подаю сигнал». «Кому?» «Транспорту». Минуло близько 45 секунд, перш ніж гуркіт лопати гелікоптера став гучнішим. Машина в синьо-білому комерційному забарвленні зависла над нами, а потім пішла на швидку, але точну посадку. «За мною?» Скомандував я і побіг до гелікоптера. Бічні дверцята відчинились, і я залетів всередину, Майкл і Саня слідом. Джентльмен Джонні Марконе, одягнений у чорну тактичну форму, кивнув мені та двом лицарям. "Доброго вечора, джентльмени", промовив він. "Просто назвіть місце". "На південний захід", крикнув я, намагаючись перебити шум двигуна. Вони будуть у пасажирському потязі на сент Луїс, Майкл у шоці вирячився на джентльмена. «Це ж той самий чоловік, який наказав використи плащаницю. Ти справді думаєш, що він працюватиме з нами?» «Я в цьому впевнений. Якщо Нікодимус втече з плащаницею і запустить кляте прокляття, Марко, не вважай, викинув усі гроші на вітер». «Не кажучи вже про те...» що епідемії шкодять бізнесу», – додав джентльмен. «Гадаю, ми зможемо домовитись про взаєму допомогу проти цього Нікодимуса. Обговоримо долю плещаниці вже після всього». Він повернувся, кілька разів ляснув пілота по плечу і вигукнув напрямок. Пілот озирнувся, і я побачив профіль гард у світлі приладів. Гендрікс нахилився з пасажирського сидіння, слухаючи вказівки, і ствердно кивнув. "Що ж, чудово", сказав Маркона, відкидаючись на спинку сидіння. Він зняв із тримача великокаліберну мисливську гвинтівку, вмостився в кріслі і пристебнувся. "Ви теж краще пристебніться, джентльмени. Час повертати святу плащаницю». Я вмостився зручніше і сказав Майклу: «Нам тут не вистачає хіба що Вагнера для правильного настрою». Я побачив відображення гард у лобовому склі. Вона поглянула на мене після цих слів, потім клацнула парою тумблерів і кабіну гелікоптера наповнив грім польоту Валькірії. «Іху!» – вигукнув я, відчуваючи, що лікті й коліна починають завивати від болю. «Якщо вже й вирушати в дорогу, то з пафосом!» Розділ 32 За кілька хвилин політ став неспокійним. Гелікоптер почав безладно підстрибувати, різко смикуючись на кілька футів у різні боки. Якби я не пристебнувся, то мабуть вже розбив би себе голову об стіни чи стелю. Марконе натягнув гарнітуру і щось промовив у мікрофон. Вислухавши відповідь, крикнув решті. «Трясти може сильніше. Стабілізатори працюють через бортовий комп'ютер, а він вийшов із ладу». Він кинув на мене промовистий погляд. «Можу лише здогадуватись, чому». Я озирнувся, підібрав іншу гарнітуру, натягнув її і сказав. «Вшися! Прошу вибачення!» Пролунав в інтеркомі дещо обурений голос гард. Не ви, пані білявко, це я марконе. Той, схрестивши руки на грудях, ледь помітно посміхнувся. Усе гаразд, міс Гарт. Співчуття диктує нам бути поблажливими. Містер Дрезден людина з дефіцитом дипломатичних навичок, йому б у притулок для нетактовних. Я зараз тобі розкажу, куди ти можеш запхати свій притулок. «Тільки зараз я зрозумів, що перейшов на ти». «Марконе, мені треба з тобою поговорити». Той насупився, але кивнув. «Скільки часу до виходу?» «Приблизно три хвилини, щоб наздогнати потяг». «Повідомте, коли будемо на місці. Містер Гендрікс, будь ласка, перемкніть навушники в кабіні на другий канал». Гендрікс нічого не відповів, і я мимоволі задумався. Навіщо він взагалі морочиться з гарнітурою? «Готово!» – почувся голос Маркона за мить. «Тепер нас ніхто не чує!» «Чому ти мені не сказав?» «Не сказав що? Що не відправляв за тобою містера Франкліна?» «Саме так! А ти б мені повірив?» «Ні! Ти б вирішив, що я веду з тобою якусь гру!» «Так!» Тоді навіщо витрачати час і накидувати тобі підозри? Якщо дати тобі час, то можна зрозуміти, що ти – проникливий чоловік. І я знаю тебе достатньо добре, щоб розуміти. Своїм ворогом тебе краще не робити. Я із люттю подивився на нього. Марконе підняв брову, зустрівши мій погляд без страху чи ворожості. «Навіщо тобі плащаниця?» Це тебе не стосується. Взагалі-то стосується, і прямо зараз. Навіщо вона тобі? А тобі? Бо динарійці збираються вбити з її допомогою купу людей. Джентльмен знизав плачима. Ну, для мене це теж гарна причина. Ну, звісно. Це просто бізнес, містер Дрезден. Я не можу вести справи з купою трупів. «А тільки чому я тобі не вірю?» Марконе посміхнувся. «Тому що за наявності часу ти – прониклива людина». В навушниках щось запищало. Гарт сказала. «Сер, 15 секунд!» «Дякую», – відповів Марконе. «Дрезден, з чого ти взяв, що ці люди повезуть плещаницю і свою чуму саме до сент Луїса? Тому що там ще один міжнародний аеропорт, центральний вузол авіакомпанії TWA. І чорт забирай, поки вони будуть там, вони зможуть ще й у Місісіпі скупатись. А чому б їм просто не залишитись у Чикаго? Я кивнув в бік лицарів. Через них. А ще вони розуміють, що Марфі зі спецвідділом жити їм не дадуть. Навіть звичайних копів підняли, щоб їх відшукати». Джентльмен задумливо поглянув на Майкла та Саню. Припускаю, у тебе є спосіб визначити, чи це той самий потяг. Є. І давай домовимось так. Ти нас висаджуєш, а ми забираємо плащаницю. Я йду з вами, сказав Марконе. Ні, не йдеш. Я завжди можу наказати міс Гарт повернутись в аеропорт. «Де ми всі помремо від чуми, бо не зупинили динерянців?» «Можливо, але в будь-якому разі я йду з вами». Я подивився на нього Вовком, похитав головою і відкинувся на спинку сидіння, тремтячи від холоду. «Ти нестерпний! Нестерпний, як я навіть не знаю що, Марконе!» Той посміхнувся кутиками губ. «Дуже барвиста метафора». Він глянув у вікно. Мої люди кажуть, що цього вечора з Чикаго на сент Луїс ідуть лише три потяги. Два вантажних і один пасажирський. У пасажирському їх не буде. Тоді б довелось позбутися зброї та бойовиків, а вони цього не зроблять. Тоді шанси 50 на 50, що це саме він. Підсумував джентльмен. Гелікоптер почав знижуватись аж поки верхівки дерев біля колій не загойдались від потужного повітряного потоку. У середньому заході є одна приємна річ. Від'їдь на двадцять миль від будь-якої мерії, і побачиш навколо тільки порожні фермерські угіддя. Я визирнув у вікно і побачив довгий ешелон, що гуркотів по рейках. Майкл різко випростався і кивнув мені. «Це там!» – пояснив я Марконе. «То що тепер?» «Я купив цей гелікоптер, як списане майно берегової охорони. Він обладнаний рятувальною лебідкою. Спускаємось на потяг на тросі». «Ти ж жартуєш, правда?» «Ніщо коштовне, не дається легко, Дрезден». Марко не зняв навушники і прокричав це Сані та Майклу. Реакція молодого лицаря була приблизно такою ж, як і моя – але старший лише кивнув і почав розтібати паски. Маркона відчинив шафку і дістав кілька нейлонових ременів. Один натяг на себе, інший роздав нам. А потім ривком відчинив бічні дворцята гелікоптера. Кабіну наповнив вітер. Маркона відчинив іншу панель і почав витягати трос. Я побачив всередині механізм лебідки. Джентельмен пропустив трос крізь кільце зовні дверей і спитав. «Хто перший?» Майкл зробив крок уперед. «Я!» yeah. Марконе кивнув і пристебнув карабін до його спорядження. А за хвилину лицар просто вистрибнув із гелікоптера. Марконе клацнув перемикачем біля електролебідки, і трос почав розмотуватись. Він уважно стежив за процесом, а потім кивнув. «Він на місці!» Лебідка змотала трос назад, і до дверей підійшов Саня. Це зайняло пару хвилин, і мені здавалось, що гелікоптер занадто сильно кидає в боки. Але врешті-решт Марко не кивнув. «Дрезден?» У роті пересохло, поки джентльмен перевіряв мої ремені і замикав карабін. Потім він крикнув «Пішов!» Я не хотів йти. Але, чорт забирай, точно не збирався виглядати боягузом на очах у Марконе. Я притис до себе посох з жезлом, перевірив, чи надійно закріплена за спиною тростина щиро, глибоко вдихнув і стрибнув. Мене трохи погойднуло на тросі, а потім я відчув, як лечу вниз. Повітряний потік від гвинтів майже засліпив мене, але коли вдалося озирнутись, я побачив під собою потяг». Нас спускали на вагон ближче до хвоста, на великий металевий контейнер із пласким дахом. Прожектор гелікоптера був спрямований на потяг, і я бачив Майкла з санею, які пригнулись і дивились вгору на мене. Я телімпався на вітрі, як дитяче йойо. -йо. Ноги зачепилися за гілку дерева, що виступила над коліями, і удар був достатньо сильним, щоб залишитись синці. Біля самого низу Майкл з Саною підхопили мене і допомогли приземлитись цілим і неушкодженим. Останнім спустився Марконе з гвинтівкою за плечем. Я здогадався, що лебідкою керував Гендрікс. Лицарі допомогли джентльмену безпечно стати на дах, і він відстібнув трос. Той злетів вгору, а гелікоптер, заклавши віраж, пішов у бік і вимкнув прожектор. Знадобилась мить, щоб мої очі звикли до яскравого місячного світла. Я залишався сидіти навпочепки, щоб втримати рівновагу на даху вагона, що хитався. «Гаррі, куди тепер?» – запитав Майкл. «Рухаємось до локомотива і шукаємо критий вагон», – відповів я. «Ну, щось таке, куди їм було б легко застрибнути». Майкл кивнув. «Саня, ти позаду!» Росіянин перехопив автомат як професійний військовий і зайняв позицію в хвості нашої групи, дивлячись на тил. Майкл вів нас вперед, тримаючи руку на мечі. Він рухався з якоюсь хижою грацією, та неабиякою впевненістю. Я кинув похмурий погляд на Марконе і сказав, «Я нікуди не піду, якщо ти стоятимеш у мене за спиною». Марконе знову посміхнувся – і зняв гвинтівку з плеча. Він взагалі здавався досвідченим бійцем і став у чергу одразу за Майклом. Я відкинув поли свого старого плаща назад, щоб вони не заважали доступу до руків'я револьвера. Тепер я міг вихопити його миттєво, і навряд чи я виглядав як професійний військовий, радше як персонаж спагетті вестерна». Я пролаштувався за Марконе, тримаючи посох у лівій руці, а Жезл – у правій. Ми йшли вперед по дахах товарних вагонів, що гуркотіли під нами, точнісінько, як у кожному вестерні, який ви коли-небудь бачили. Якби мене не лихоманило і не нудило, це могло б бути навіть весело. Майкл раптово присів і підняв стиснутий кулак біля вуха. Марконе зреагував миттєво – Теж присів, притиснувши хвинтівку до плеча. «Кулак» означав «Стій». Я теж пригнувся. Майкл розвернувся до нас. Ткнув двома пальцями в свої очі, потім показав три пальці і на вагон попереду. Я зрозумів, що він там побачив трьох поганців. Потім Майкл махнув Сані, і той безшумно прослизнув уперед. Далі він вказав на мене і на хвіст потяга. Я кивнув і огледів тил. Озирнувшись, вдалося побачити, як Майкл з санею одночасно зіскочили в простір між вагонами і зникли з очей. А коли я повернувся обличчям до хвоста потяга, то побачив кошмар, що летів на мене по дахах. Яким би не був процес створення такої істоти, він точно не був милосердним» й і довгов'яза вона віддалено нагадувала кота, але хутра не було. Шкіра зморшкувата і плямиста. Голова щось середнє між ягуаром та диким кабаном. Із роззявленої пащі, з якої стікала слина, стерчали ікла та бивні, а рухалася ця тварюка з незграбною швидкістю. Я вичавив здавлений крик і підняв жезл. Наповнив його силою, вигукнув закляття і випустив сліпучий спалах вогню. Струмінь влучив істоті прямо в писок саме в ту мить, коли вона зібралась, щоб стрибнути. Тварюка видала жахливий, пронизливий виск, здригнулася від болю в польоті і полетіла шкарабарть за борт вогона. Вогонь на мить мене засліпив, залишивши яскраву зелену пляму перед очима. Я почув, як наближається наступна тварюка, але не бачив її. Тому впав на живіт і крикнув «Марконе!». Гвинтівка гримнула тричі з чіткими інтервалами. Я почув вереск, а коли зір почав повертатись, побачив і саму ціль. Вона лежала на даху футів за десять від мене. Задні лапи волочились, і вона намагалась підтягнути себе вперед, однією кіхтистою лапою. Марко не підійшов ближче. Підняв гвинтівку і холоднокровно вгатив ще одну кулю точно між очей. Істота смикнулась, обм'якла і безсило злетіла з потяга. Джентльмен подивився їй у слід. «І що це було?» «Якийсь сторожовий пес!» «Цікаво!» «Демон!» Я на силу звівся на ноги. «Сумніваюсь!» Демони зазвичай набагато міцніші. Тоді і що? А звідки мені в біса знати? Нічого подібного ніколи не бачив. Де Майкл з Санею? Ми пішли це перевірити. Наступний вагон був порожнім, із дерев'яними рейками замість стін і відкритим верхом. У таких зазвичай возять худобу. Всередині лежали троє чоловіків, або непритомні, або мертві. Майкл вже ліз на дальню стіну цього вагона, переходячи на наступний. Ми спустились до середини. «Мертві?» – запитав Марконе. «Дрімають!» – відповів Саня. Джентельмен кивнув. «Треба з ними покінчити. Ці люди – фанатики. Якщо вони прокинуться, то нападуть на нас без вагань, зі зброєю чи без. Я подивився на нього». Ми їх не будемо холоднокровно вбивати. Можливо, ти назовеш якусь конкретну причину чому ні? Столи пельку, марконе. Вони до нас такого милосердя не проявлять. І якщо залишити їх в живих, динаріанці обов'язково використають їх, щоб сіяти біль і смерть. Таке їхнє призначення. Ми їх не вб'ємо. Губи Маркона скривились у гіркій посмішці. «Я так і думав». Він відстібнув футляр на поясі і кинув в сані дві пари наручників. Той підхопив їх і прикував чоловіків один до одного, зцепивши один з ланцюгів за металеву стійку вагона. «Ну ось», – сказав гангстер. «Припускаю, нам доведеться ризикнути і сподіватись, що ніхто з них не відгризе собі руку позап'ястя» щоб визволитись. «Саня!» Голос Майкла прогримів крізь шум потяга, і раптовий яскравий спалах білого світла вирвався з даху наступного вагона. Почувся дзвін сталі об сталь. Лицар пхнув мені автомат. Я підхопив зброю, а сам він пронісся повз мене, покидаючи вагон. Підтягнувся на одній правій руці – тому що поранена безсило бовталась і вискочив на край стінки. Ставши на повний зріст, він вихопив Есперакіус, який спалахнув білим сяйвом і з гучним криком стрибнув на наступний вагон. Я впустив посох і почав незграбно шукати запобіжник. Марко не відклав зброю і зауважив. «Ти так себе пораниш!» Він забрав Калашников з моїх рук, перевірив щось, і навіть не дивлячись на зброю, закинув її на плаче, вже вилазячи з вагона. Я щось пробурмотів собі підніс і почав дряпатись по дерев'яних дошках слідом за ним. Наступний вагон знову був закритим металевим боксом. Мечі Майкла та Сані сяяли, як сонце, мені навіть довелось прикрити очі рукою. Лицарі стояли пліч-опліч спиною до мене, обличчям до голови потяга а проти них бився Нікодимус. Володар динаріанців був одягнений у сіру шовкову сорочку та чорні штані. Саван, накинутий на його тіло, наче стрічка учасника конкурсу краси. Зашморг на шиї тріпався на вітрі в бік хвоста. В руках він тримав меч, японську катану з потертим руків'ям. На самому кінчику леза виднілись краплі крові. На його губах грала легка посмішка, і виглядав він цілком розслабленим. Майкл глянув через плече. Я помітив смужку крові на його щетці. «Назад, Гаррі, Нікодимус атакував тієї ж миті, коли Майкл відволікся. Зброя динарійця перетворилась на розмиту пляму, і Майкл ледь встиг підставити Аморакіус під удар. Його відкинуло, він втратив рівновагу і на фатальну секунду впав на одне коліно. Але Саня з ревом кинувся в атаку, описуючи шаблею свистячі дуги і змушуючи Нікодимуса відступити. і Йому вдалося відтіснити денеріанця до краю вагона. Я зрозумів, що це пастка, і крикнув «Саня, назад!». Той не зміг повністю зупинити інерцію руху але встиг розвернутись і стрибнути вбік. У ту ж мить сталеві леза вилетіли прямо з середини вагона. Метал даху завищав, коли ті прошили його, здійнявшись на 4-5 футів у ряд, лише напівподиху позаду Сані. Нікодимус розвернувся, щоб наздогнати лицаря, але Майкл вже схопився на ноги і змахнув важким аморакіусом, щоб тричі вдарити по даху вагона». Трикутна секція завширшки три фути впала всередину. Краї металу тьмяно світились помаранчевим від жару розрізаної сталі. Лицар стрибнув у отвір і зник. Я підняв жезл і націлився у Нікодимуса. Той кинув на мене швидкий погляд і махнув кистю в мій бік. Його тінь промайнула по даху вагона і врізалась в мене. Вона ж вирвала жезл з моїх рук... Упіймала прямо в повітрі і розтрощила на тріски. Саня скрикнув, коли чергове лезо пробило дах вагона, і він підігнув поранену ногу. Впав на коліно. Раптом зсередини, прямо під ногами бійців, спалахнуло сліпуче світло. Списи білого сяєва вирвались крізь отвори, пробиті лезами. Я почув, як всередині заверещала деєрдре, і леза, що переслідували Саню, зникли. Нікодимус гаркнув, махнув рукою в мій бік, і його тінь змусила уламки жезла полетіти мені в обличчя зі свистом. Одночасно з цим Нікодимус атакував Саню, і його меч замерехтів у місячному світлі. Я встиг закритись руками, але нічим не міг допомогти Сані. Нікодимус відбив його шаблю в бік. Саня перекотився, уникаючи удару, який мав би знести йому голову. Але через цей маневр поранена рука опинилась на підлозі, і Нікодимус із силою наступив на неї під бором чобота. Лицар закричав від болю. Динарієць підняв меч для смертельного удару, і в цей час джентельмен Джонні Марконе відкрив вогонь із Калаштикова. Марконе стріляв трьома короткими частими чергами. Перша куля прошила груди і шию Нікодимуса – якраз над плащаницею. Наступна влучила в руку і плече з протилежного від плащаниці боку, майже відірвавши кінцівку від торса. Остання черга розтерзала стегно, знову ж таки з того боку, де не було полотна. Обличчя Нікодимуса потемніло від люті, але кулі перетворили половину його тіла на шмаття, і він впав з вагона в темряву. Знизу почувся ще один демонічний вереск і звук металу, який рветься. Крики почали віддалятись в бік локомотива, і замить Майкл вийшов на дах по драбині на боці вагона, вкладаючи меч у піхви. Я кинувся до Сані, з його ноги сильно текла кров. Він вже стиг зняти ремінь, і я допоміг йому затягнути імпровізований джгут. Марконе підійшов до краю, де впав Нікодимус, насупився і сказав. «Прокляття! Тепер доведеться повертатись за плащаницею. «Ні, не доведеться!» – заперечив я. «Ти його не вбив! Напевно, просто розлютив!» Майкл пройшов повз Марконе на допомогу Сані, відриваючи шматок свого білого плаща. «Ти так вважаєш?» – запитав джентльмен. Пошкодження виглядали досить серйозними. Я не думаю, що його взагалі можна вбити. Ну, звучить цікаво. А бігати він може швидше за потяг? Напевно так, кивнув я. Марко не звернувся до Сані. У тебе є ще один магазин. А де Дердре? Запитав я Майкла. Той похитав головою. Поранена робила собі шлях крізь передню стінку вагона в наступний. Надто ризиковано переслідувати її на одинці в замкненому просторі. Я підвівся і поповз назад до вагона для худоби. Спустився туди, щоб забрати посох. Мить повагавшись, підхопив і гвинтівку Марконе та поліз назад. Як з'ясувалось, я помилявся. Нікодимус не міг бігати швидше за потяг. Він бляха літав швидше за потяг. Він ринув прямо з неба. Його тінь розкрилась, наче величезні крила кажана, Меч полетів до Марконе, рефлекси якого могли б змусити гримучу змію виглядати неповороткою, тому що джентльмен ухилився і перекотився, уникаючи удару. Нікодимус перелетів на наступний вагон і приземлився навпочіпки обличчям до нас. На його лобі з'явився сигіл. Він був якимсь викривленим. На нього було нудотно дивитись. Шкіра там, де в нього влучив Марконе, понівочена та огидна, але вже стала цілою і затягувалась з кожною секундою. Його обличчя перекосилось від люті та свого роду екстатичної агонії. Тінь динарійця ринула вперед, накриваючи весь вагон перед ним – і занурюючись в щілину між його вагоном і нашим, почувся звук металу, що рветься. Наш вагон здригнувся. Потім гучний скрегіт. Нас затрясло. «Він розчепив вагони!» – крикнув я. І тієї ж миті вагон з Нікодимусом почав віддалятись, а наш уповільнюватись. Прірва між нами зростала. «Стрібайте!» – гукнув Саня. «Зі мною все буде добре!» Майкл без вагань кинувся уперед. Марко не відкинув автомат і рвонув до краю. Він стрибнув, розмахуючи руками в повітрі, і ледь втримався на даху іншого вагона. Я, видряпавшись на гору, зробив те саме. І вже уявив, як промахуюсь і падаю на колії прямо перед відчепленою частиною потяга. Навіть без локомотива, однієї інерції вистачило б щоб розмазати мене. Я випустив гвинтівку Марконе і зібрав усю силу волі у посуху. У момент стрибка я спрямував його назад і крикнув «Форзаре!». Сира сила, яку я виплеснув позаду, штовхнула мене вперед. Насправді, навіть занадто сильно. Я приземлився ближче до Нікодимуса, ніж Майкол чи Марконе. Ну, хоча б принаймні не впав перед його ногами». Лицар став поруч зі мною, а за секунду і Марконе. У кожній руці він тримав по автоматичному пістолету. «Хлопчина не надто швидкий, вірно, Майкл?» – промовив Нікодимус. «Ти, напевно, адекватний опонент. Не такий досвідчений, як міг би бути, але важко знайти когось із практикою понад 30-40 років, не кажучи вже про 20 століть». Не такий талановитий, як той японець, але таких взагалі небагато. «Віддай плещаницю, Нікодимус, вона не твоя». Го-го, ще й яка моя!» – відповів той. «Ви точно не зможете мене зупинити. А коли я покінчу з тобою та чарівником, то повернусь за тим хлопцем. Три лицарі за один день, так би мовити». Ти навіть каламбурити не вмієш. Пробурмотів я. А це моя фішка. Ну, принаймні він тебе не проігнорував. Відгукнувся Марконе. От я відчуваю себе дещо ображеним. Агоф, Нік, а можна питання? Прошу, чарівник, коли почнеться бій, нагоди вже не буде. Навіщо? Перепрошую. Навіщо? Якого біса ти це робиш? «Я розумію, навіщо ти вкрав плещаницю. Тобі потрібна була батарейка. Але навіщо чума?» «Ти читав Откровення». «Давно. Але я не вірю, що ти справді хочеш влаштувати апокаліпсис». Нікодимус похитав головою. «Дрезден, Дрезден, Дрезден. Апокаліпсис, як ти його називаєш, це не подія. Принаймні, не якась конкретна». Одного разу, я впевнений, настане апокаліпсис, який справді принесе кінець. Але я сумніваюсь, що саме ця подія його розпочне. Тоді навіщо? Динарієць дивився на мене секунду, перш ніж посміхнутися. Апокаліпсис – це стан розуму. Віра, капітуляція перед неминучістю. Це майбутній розпач, це смерть надії. Майкл тихо додав «І в такому середовищі більше страждань, більше болю, більше відчаю, більше сил для пекла, та його слуг». «Саме так», – підтвердив Нікодимус. «У нас є терористична група, готова взяти на себе відповідальність за чому. Це спричинить репресії і протести ворожнечу. Подібні речі». «Ще на один крок ближче», – сказав Майкл. «Ось що це для нього. Прогрес». «Хо, я віддаю перевагу терміну «проста ентропія», – сказав Нікодимус. «Справжнє питання, як на мене. Чому ти проти мене? Це закон всесвіту, лицар. Усе розпадається. Твій опір безглуздий». У відповідь Майкл оголив меч. «Хоу! мавна. Посміхнувся Нікодимус. «Відійдіть назад!» – кинув лицар. «І не відволікайте мене!» «Майкл!» «Я серйозно!» Він ступив уперед на зустріч динарійцю. Нікодимус не поспішав, неквапливо наближаючись до Майкла. Він злегка схрестив із ним мечі, а потім підняв свій у салюті. Майкл відповів тим самим. Потім Нікодимус атакував, і Амморакіус спалахував сліпучим світлом. Двоє чоловіків зійшлись у швидкому обміні ударами та випадами. Розійшлись і знову зіткнулись, пролітаючи один повз одного. Обидвоє залишились неушкодженими». «Схоже, кулі не завдають йому особливих незручностей», – тихо сказав мені Марконе. «Я так розумію, тільки меч лицаря може йому зашкодити». «Майклу так не здається». Марконе здивовано кліпнув і подивився на мене. «Тоді навіщо він з ним б'ється?» «Бо так треба», – пояснив він. «Знаєш, про що я думаю?» – запитав мене джентльмен. Ти думаєш, що ми маємо вдарити Нікодимуса в спину за першої ліпшої нагоди і дозволити Майклу розрубати його навпіл? Саме так. Я дістав пістолет. Погоджуюсь. Саме тоді вогняні очі демонічної Дейрдре з'явилися за кілька вагонів попереду, і вона помчала на нас. Я встиг розгледіти її, перш ніж вона заскочила на наш вагон. Усе така ж гнучка луска і зачіска в стилі тасманійського диявола, тільки тепер в руці вона стискала меч. Майкл, позаду. попередив я. Той повернувся і відскочив убік, уникаючи першої атаки. Волосся потягнулося за лицарем, шмагаючи його, заплутуючись навколо ефеса меча. Я діяв не роздумуючи, Зірвав тростину щиро зі спини, крикнув Майкл і кинув її йому. Лицар навіть голови не повернув, просто простягнув руку, перехопив тростину і помахом руки скинув піхви тростину з меча так, що лезо Фіделакіуса засяяло власним світлом. Не зупиняючись, він змахнув другою зброєю і відсік волося дердре від своєї руки, змусивши демоницю відсахнутись. Нікодимус атакував, і Майкл зустрів його в лоб, вигукуючи «Одеї лавакотест сордіум», що англійською означало «О Боже, очисти на чисте». Майклу вдалося втримати позицію, їхні мечі задзвеніли. Нарешті лицар відтіснив Денерійця в бік, і я отримав можливість вистрілити йому в спину. Я і вистрілив. Поруч зі мною те саме зробив Марконе. Постріли застали динарійця зненацька і збили його з ніг. Майкл закричав і кинувся в наступ, вперше захопивши ініціативу. Сяючі мечі описували дуги в атаці за атакою, і Майкл крок за кроком тіснив Нікодимуса. «Пеклів дзвін! Він зараз переможе!» Пробурмотів я, але динарієць вихопив пістолет за пояса. І притиснув його до нагрудника Майкла, а потім натиснув на гачок. Перший раз, а потім другий. Спалахи і грім змусили навіть гуркіт потяга затихнути. Майкл впав, світло двох мечів згасло. Я закричав Ні! підняв пістолет і почав стріляти. Марконе приєднався до мене. Ми стріляли непогано, як для людей, що ціляться з рухомого потяга. Але Нікодимусу було байдуже. Він йшов прямо на нас крізь град Куль, лише зрідка здригаючись. Необережно пхнув обидва мечі ногою, і ті полетіли за борт. У мене скінчились кулі, і Денерієць вибив пістолет у мене з рук ударом меча. Зброя вдарилась, обдах вагона, і зникла вночі. Потяг мчав по довгому схилу до мосту. Дейрдре на чотирьох лапах підскочила до батька. Її обличчя перекосилось від радості. Пасма її волосся ніжно ковзали по нерухомому тілу Майкла. Я виставив щит, створюючи бар'єр перед собою, і сказав, «Навіть і не намагайся пропонувати мені монету». «А я не планував», – відповів Нікодимус. «Ти не схожий на командного гравця». Він подивився повз мене і додав: Але я чув про вас, Марконе. Не цікавить робота? Я хотів запитати вас те саме, відповів джентльмен. Нікодимус посміхнувся: Браво, сер, я розумію. Я змушений вас вбити, але розумію. Я подивився на джентльмена і кинув погляд на міст, що наближався. Той глибоко вдихнув і кивнув. Нікодимус підняв пістолет і націлився мені в голову. Його тінь раптово ринула вперед, пройшла під моїм щитом і схопила мою ліву руку. Сильно смикнула, позбавляючи рівноваги. Але Марко не був готовий. Він дозволив одному із своїх порожніх пістолетів впасти і звідкись дістав ніж щоб кинути його прямо в обличчя динарійцю. Коли той здригнувся, я кинувся до його руки зі зброєю, пролунав постріл. Мої почуття вибухнули спалахом світла, і я перестав відчувати ліву руку. Але мені вдалося затиснути його руку з пістолетом між своїм тілом і правою рукою, силоміць розтискаючи пальці. Марко не кинувся в атаку з іншим ножем, Лезо свиснуло біля мого обличчя, ледь не зачепивши, але влучило у плещаницю. Марконена чисто розрізав її, вхопив і зірвав із Нікодимуса. Я відчув викид енергії, коли плащницю зняли. Хвиля магії прокотилась по мені раптовим потужним сплеском, а коли вщухла, озноб і біль у суглобах зникли разом із нею. Прокляття знято! «Ні!» – крикнув Нікодимус. «Вбий його!» Дейрдре кинулась на джентльмена, який розвернувся і стрибнув із потяга саме в ту мить, коли той виїхав на міст над річкою. Марко не увійшов в воду ногами вперед, усе ще стискаючи плащаницю, і зник у темряву. «Я вирвав пістолет із пальців Нікодимуса». Він схопив мене за волосся, різко смикнув голову назад і обхопив рукою моє горло. Почав душити, сичачи, «Я вбиватиму тебе днями, Дрезден!» А в моїй голові пролунав голос Широ, «Він боїться тебе!» У спогадах я знову побачив, як Нікодимус відсахнувся від старого, коли той зайшов до кімнати. Зашморг робив його невразливим до будь-якої шкоди, але в спалаху ідеї я готовий був побитися об заклад, що єдина річ, від якої зашморг його не захищав, це саме зашморг. Я повів рукою назад, намацуючи, поки не відчув мотузку, смикнув за неї щосили, а потім перекрутив, тискаючи кулак прямо в горло, нікодимусу. Той зреагував миттєвою і очевидною панікою, відпустив моє горло, намагаючись вирватися. Я тримав мертву хватку і тягнув динарійця, збиваючи з ніг. Спробував скинути його з потяга, відпустивши зашморг в останню мить. Він полетів через край, але Дейрдра із вереском кинулась вперед, і її волосся щупальця обвелись навколо однієї з його рук утримуючи його. «Вбий його!» – прохрипів Нікодимус. «Вбий його! Зараз!» Кашлюючи і хапаючи ротом повітря, я підхопив нерухоме тіло Майкла, як міг, і стрибнув із потяга. Ми разом вдарились об воду. Лицар пішов на дно, а я не відпускав, теж тонучи. Я спробував витягти нас, але не міг. Все навколо почало плутатись і темнішати. Я вже майже покинув спроби, коли відчув щось поруч у воді. Подумав, що це мотузка, і вхопився за неї. Я все ще тримав Майкла, поки той, хто кинув мотузку, почав витягати. Коли ж я виринув на поверхню, то жадібно ковтнув повітря. Хтось допоміг мені витягти тіло Майкла на мілину біля берега річки. Це був Марконе, і він кинув мені не мотузку, а витяг за допомогою плащаниці. Розділ 33 Я прокинувся в кузові пікапа Майкла, дивлячись на зорі та місяць, і відчуваючи неабиякий біль. Саня сидів на краю борту обличчям до мене. Майкл лежав поруч, тихо і нерухомо. «Він, а притомнів!» – сказав Саня, побачивши, що я поворушився. З кабіни долинув голос Мерфі. «Гаррі, не рухайся, добре? Ми не знаємо, наскільки серйозне поранення». «Гаразд. Привіт, Мерф! І вона мала б розірватися». «Що?» – перепитала вона. «Плащаниця! Вона мала розірватись, як серветка. Це ж логічно, вірно?» Тихше, Гарі. Лежи тихо і мовчи. Це мені цілком підходило. Наступного разу, коли я розплющив очі, то побачив, що знаходжусь у морзі. І самого цього факту достатньо, щоб остаточно зіпсувати день. Я лежав на прозекторському столі, а наді мною стояв Баттерс у хірургічному халаті з тацею повною інструментів для автопсії. «Я... я не вмер!» – вигукнув я, затинаючись. «Я живий!» В полі зору з'явилась Мерфі і поклала руку мені на груди. «Ми в курсі, Гаррі. Спокійно. Нам треба дістати кулю. Ми не можемо вести тебе в лікарню. Вони зобов'язані повідомляти по будь які вогнепальні поранення». «Ну, не знаю». «Про бурмотів, Баттерс». «Цей рентгенівський знімок якийсь дефектний. Я не впевнений, що він точно показує, де куля». Якщо я зроблю щось не так, то можу тільки погіршити стан. Ти впораєшся, запевнила Мерфі. Техніка поряд із ним завжди глючить. Усе закрутилось. І в якийсь момент наді мною став Майкл і поклав руку мені на голову. Тихіше, Гаррі, тихіше. Вже майже все. І я подумав, офігезно, у мене навіть в пекло буде озброєний ескорт. Коли я знову опритомнів, то побачив, що опинився в невеликій спальні. Коробки та полиці з тканинами заповнювали кімнату майже до стелі. Я посміхнувся, впізнавши це місце. гостьова кімната карпентерів. На підлозі біля ліжка лежав нагрудник Майкла. У ньому було чотири акуратні дірки від куль. Я сів. Плече пронизало болем, і я побачив, що те міцно забинтоване. Біля дверей почувся шурхід. Пара маленьких очей визернула з-за рогу. Малий Гаррі Карпентер дивився на мене великими синьо-сірими очима. «Здоров?» – сказав я. Він слухняно підняв пухкі пальчики і помахав мені. «Я Гаррі!» – озвався я. Він задумливо насупився, а потім вимовив. «Гаві!» – згодиться, малий. І він побіг геть. За хвилину повернувся, високо тягнучись ручкою вгору, щоб триматись за палець батька. Майкл зайшов до кімнати і посміхнувся мені. На ньому були джинси, чиста біла футболка, а одна рука забинтована. Поріз на обличчі затягувався, і сам Майкл виглядав, як після відпустки, спокійним і відпочилим. «Добрий день!» – сказав він. Я втомлено посміхнувся у відповідь. «Тебе Віра береже, га?» Майкл нахилився і перекрутив нагрудник. Внутрішня сторона була підбита матеріалом кремового кольору з кількома глибокими вм'ятинами. Він відігнув підкладку, показуючи мені шари бронебійної тканини, що підсилювали керамічні пластини, закріплені на передній частині нагрудника. «Мене береже Віра, а кевлар допомагає!» Я легенько посміхнувся. «Це черіті змусила тебе?» Майкл підхопив малого Гаррі і посадовив собі на плечі. «Вона сама це зробила!» «Сказала, що не збирається витрачати стільки зусиль на виготовлення обладунків, щоб мене потім застрелили із пістолета!» «Вона зробила цей нагрудник?» Здивувався я. Майкл кивнув. «Увесь мій обладунок!» «Раніше вона ремонтувала мотоцикли!» Плаче смикнуло так сильно, що я пропустив наступну фразу. «Вибач, що ти сказав?» «Я сказав, що тобі треба прийняти ліки. Зможеш спочатку трохи поїсти?» «Спробую!» Я з'їв трохи супу. Це було виснажливо. Потім прийняв знеболювальне і заснув без снів. Протягом наступних кількох днів я зміг по шматочках – відтворити події з розповідей Майкла, а на другий день і Сані. Молодий лицар відбувся легким переляком. Марконе, витягнувши нас із Майклом із води, зателефонував Мерфі і сказав, де нас шукати. Вона вже була в дорозі і дісталась до місця за лічені хвилини. Робітники потяга, як з'ясувалось, були вбиті, а троє сектантів, яких ми зв'язали у вагоні, розкусили капсули з отрутою, і теж були мертві, коли їх знайшли копи. Мерфі відвезла нас до Баттерса замість лікарні, бо якби про моє вогнепальне поранення доповіли, Рудольф з компанією перетворили моє життя на пекло. Я, мабуть, з'їхала з Глузду, сказала мені вона під час візиту. Присягаюсь, Дрезден, якщо це вилізе мені боком, я здеру з тебе шкуру. Ну, ми ведемо праведний бій, Мерф. Відказав я. Та закотила очі, але додала. Я бачила тіло в терміналі аеропорту. Гаррі, ти його знав? Я подивився у вікно, де троє молодших дітей Майкла грались у дворі під наглядом терплячої Моллі. Він друг. На його місці міг бути я. Керін здригнулась. Мені шкода, Гаррі. Ті люди, що це зробили, вони втекли? Я глянув на неї. Скоріше, я від них втік. Думаю, лише трохи їх роздратував. А що буде, коли вони повернуться? Не знаю. Зізнався я. Відповідь невірна. Перебила Мерфі. Правильна відповідь. Ти не знаєш точно коли, але обов'язково зателефонуєш Мерфі з самого початку. Коли я поруч, тобі менше дістається. Твоя правда. Я накрив її долоню своєю. Дякую, Мерф. Ой, мене зараз знудить, Дрезден. І щоб ти знав, Рудольфа прибрали зі спецвідділу. Помічнику окружного прокурора, на якого він працював, сподобалась його підлегла манера поведінки. От він червононосили зоблюд. Посміхнувся я. Мерфі теж всміхнулась. Принаймні, він тепер не моя проблема. Нехай за нього голова болить у відділі внутрішніх розслідувань. Рудольфу внутрішніх? «Нічого гарного з цього не вийде. Давай вирішувати проблеми по мірі їх надходження». На четвертий день Черіті оглянула мою рану і сказала Майклу, що я можу йти. Вона так і не заговорила зі мною особисто, що я вважав значним прогресом порівняно з минулими візитами. Того ж дня до кімнати зайшли Майкл і Саня. Майкл тримав у руках стару пошарпану тростину Шіро. «Ми повернули мечі», – сказав він. «А цей для тебе». «Мені здається, ти краще за мене знатимеш, що з тростиною робити», – заперечив я. «Щиро хотів, щоб вона була у тебе», – наполіг Майкл. «А, і тобі лист». «Що?» Він простягнув мені конверт разом із тростиною. Я взяв і те, і інше, з подивом розглядаючи конверт. Напис був зроблений чорною тущю, гарним каліграфічним почерком. «Гаррі Дрездену! Адреса твоя, Майкл? Штемпель двотижневої давнини?» Лицар знизав плечима. Я відкрив конверт і знайшов всередині дві сторінки. Одна – копія медичного звіту, інша написана від руки. Почерк такий самий вишуканий, як і на конверті. Там було сказано... Дорогий містер Дрезден, коли ти читатимеш цей лист, я буду вже мертвий. Подробиці мені невідомі, але я знаю дещо про те, що станеться в найближчі кілька днів. Пишу зараз, щоб сказати те, що, можливо, не випаде шансу сказати особисто. Твій шлях часто пролягає в темряві, і не часто ти маєш ту розкіш, яку маємо ми, як лицарі Христа. Ми боремось проти сил темряви, живемо у світі чорного та білого, тоді як ти змушений протистояти світу сірих відтінків. У такому місці ніколи не буває легко знайти вірну дорогу. Довіряй своєму серцю, ти – гідна людина, в таких серцях живе Бог, додаю медичний звіт. Моя родина знає про нього, хоча я не ділився цим із Майклом чи Санею. Сподіваюсь, він дасть тобі дещицю втіхи. Не витрачай на мене сліз. Я люблю свою справу. І всі колись мають померти. Втім, немає кращого способу піти, ніж угони тві за тим, що любиш. Живи з милосердям і правдою. Щиро. Я перечитав медичний висновок, кліпаючи від сліз, що не вернулись на очі. «Що там?» – запитав Саня. «Це від Шіра, відповів я. «Він помирав». Майкл нахмурився. Я підняв медичний звіт. «Рак, термінальна стадія. Він знав про це, коли приїхав сюди». Майкл взяв папір і важко видихнув. «Тепер я розумію». «А я ні!» – Майкл передав й усміхнувся. «Щиро, мабуть, знав, що ти знадобишся нам, аби зупинити динарійців. Ось чому він обміняв себе на твою свободу, і чому прийняв прокляття замість тебе. Але чому?» – Майкл знизав плачима. «Ти був нам потрібен, у тебе вся інформація». «Саме ти зрозумів, що Кассій видає себе за отця Вінсента. У тебе контакти в місцевій владі, щоб отримати доступ до даних і допомогти очистити аеропорт. Саме ти міг звернутись до Марконе по допомогу». «Ну, не впевнений, що це свідчить про мене щось хороше», – буркнув я, похмуро дивлячись у бік». «Це свідчить про те, що ти став правильною людиною в правильному місці і в правильний час», – зауважив лицар. «А що з плащаницею? Вона у Марконе?» «Напевно, так». «І що нам робити?» «Нічого. Це я владнаю». Майкл хвилину дивився на мене, а потім сказав. «Гаразд». Він підвівся. «А, згадав». Телефонували з хімчистки, сказали, що нарахують пеню, якщо ти не забереш речі сьогодні. Я їду за продуктами, можу підкинути. Але я нічого не здавав у хімчистку. Пробурмотів я, але все одно поїхав із Майклом. Там знайшовся мій шкіряний плащ. Його вичистили і обробили захисним засобом. У кишенях лежали ключі від блакитного жучка разом із квитанцією з паркінгу. На звороті квитанції гарним таким почерком було написано «Дякую». Що ж, мабуть, Анна Вальмонт все ж не така вже й жахлива людина. А втім, я завжди був небайдужим до красунь. А коли я повернувся додому, то серед пошти знайшов листівку з краєвидом Ріо без зворотної адреси. Лише номер. Я зателефонував, і після кількох гудків Сьюзен запитала. Гарі? Гаррі, підтвердив я, ти в порядку? Підстрелений, але загоїться. Ти переміг Нікодимуса? Я від нього втік. Ми зупинили, чому? Але він вбив щиро». О, тихо пробурмотіла вона. Мені дуже шкода. Я повернув плащ і машину. Все ж не повна поразка. Розмовляючи, я почав розкривати пошту. А що з плащаницею?» Ну, справа ще не закрита, тут втрутився Марконе. А що сталося? Взагалі-то він врятував мені життя, і Майклу теж, хоча не був зобов'язаний цього робити. Нічого собі? Ага, іноді здається, що чим старшим я стаю, тим більше все заплутується. Сьюзен кошлянула. Вибач, що мене не було поруч. До того часу, як я оклигала, ми вже летіли над Центральною Америкою. Та все гаразд. Я не знала, що задумав Мартін. Чесно, я хотіла поговорити з тобою, з Тріж і забрати дещо із речей. Думала, Мартін їде просто допомогти. Я не знала, що він прибув сюди, щоб вбити Ортегу. Він використав мене, щоб прикрити своє пересування. Та все гаразд. Ні, не гаразд. І мені шкода. Я розірвав конверт, прочитав і випалив. Та він знущається. Що трапилось? Відкрив лист щойно. Адвокат Ларі Фаулера. Цей вилупок подає на мене в суд за погром його студії та розбиту машину. Він не зможе цього довести. Чи зможе? Доведе чи ні, а це коштуватиме мені цілого статку на адвокатів. Слизький, лицемірний бовдур. Тоді мені неприємно додавати поганих новин. Ортега повернувся в Касаверде. Одужує. Скликав усіх своїх найсильніших підлеглих, «І розпустив чутки, що приїде вбити тебе особисто?» «Доведеться вирішувати цю проблему, коли вона прийде». «Відчуваєш тонкий гумор? Вампіри, хрести?» «О, господи, як все дотепно!» С'юзен щось сказала іспанською, не в слухавку, і зітхнула. Трясця час іти!» «Рятувати черниць та сиріт?» «Перестрибувати хмарочоси одним стрибком?» «Напевно, варто вдягти стрінги». Чомусь це викликало посмішку на моєму обличчі. «Ти жартуєш набагато більше, ніж раніше. Мені це подобається!» Я уявив її сумну посмішку. «Я стикаюсь з багатьма страшними речами. Гадаю, на них треба якось реагувати, тобто або сміятись, або божеволіти, чи стати як Мартін, відгородженим від усього й усіх, спробувати нічого не відчувати. Тому ти й жартуєш!» Навчилась у тебе. Схоже, треба відкривати школу. Можливо. Я кохаю тебе, Гаррі. Шкода, що все склалось саме так. У горлі застряг клубок. Мені теж. Я дам тобі адресу для листування. Якщо колись знадобиться допомога, пиши. Тільки якщо знадобиться допомога? Уточнив я. Сьюзен повільно видихнула і відповіла. Так. Я спробував сказати гаразд але горло занадто сильно стисло. «Прощавай, Гаррі!» Я прошепотів «Прощавай!» І на цьому все скінчилось. Наступного дня я прокинувся від телефонного дзвінка. Хлопче, промовив Ебенізар. «Подивись сьогодні новини!» І поклав слухавку. Я пішов снідати в сусідню забігайлівку і попрохав офіціантку увімкнути телевізор. Надзвичайна подія, що нагадує науково-фантастичні фільми жахів кінця минулого тисячоліття. Об'єкт, схожий на астероїд, впав із космосу неподалік селища Касаверде в Гондурасі. Екран замиготів кадрами з гелікоптера. Величезна діра в землі, від якої валить дим. І коло повалених дерев завширшки в півмилі. Одразу за межею руйнувань виднілось бідне село. Проте дані міжнародних агентств вказують на те, що так званий метеор насправді списаний радянський супутник, який зійшов з орбіти. Офіційної інформації про кількість жертв поки немає, але мало ймовірно, що хтось у маєтку вижив після такого зіткнення. Я повільно відкинувся на спинку стільця, підібгавши губи. Вирішив, що, мабуть, не шкодую про те, що астероїд Дрезден Виявився старим радянським супутником. І зробив подумки нотатку «ніколи не ворогувати з Ебенізором». А наступного дня вистежив Марконе. Це було непросто. Довелось скористатися послугами світу духів, щоб накласти на нього закляття маячок. А він знав усі трюки, як відірватись від хвоста». Тож довелось позичати пікап Майкла, щоб мати хоч якусь надію переслідувати його непомітно. Жук, можливо, і сексуальна машинка, але аж ніяк не непомітна. Він двічі міняв машини і якось спровокував магічний еквівалент електромагнітного імпульсу, який збив маячок. Лише швидка кмітливість, натхненна тауматургія та мої навички розшуку дозволили не загубити його. Марко не їхав аж до самої ночі у приватну лікарню у Вісконсині, заклад для тривалого догляду та терапії. Він заїхав на територію і вийшов одягнений у повсякденний одяг та бейсболку, що саме по собі викликало у мене когнітивний дисонанс. Він дістав з машини рюкзак і зайшов всередину. Я дав йому трохи відірватись, а потім пішов за маячком». Я залишався зовні, заглядаючи в освітлені вікна коридорів і стежачи за ним. Марко не зупинився біля однієї палати і зайшов. Я став біля вікна. На табличці на дверях було написано «Джейн Доу», і напис вже вицвів від часу. У кімнаті одне ліжко, на ньому лежала дівчина. Молода, підліток або, можливо, трохи за двадцять. Настільки худа, що важко було сказати точніше. Не підключена до апаратів життєзабезпечення, але ковдра була ідеально рівною. Судячи з усього, кома. Марконе підсунув стілець до ліжка. Дістав плюшевого ведмедика і підклав його дівчині під руку. Витягнув книгу і почав читати вголос. Він просидів годину, перш ніж вкласти закладку і сховати книгу в рюкзак. Потім він дістав плащаницю, відгорнув ковдру і обережно поклав її на дівчину, підіткнувши краї, знову накрив її і сів, схиливши голову. Я ніколи не уявляв Джона Марконе за молитвою, але все ж бачив, як його губи знову і знову шепочуть «Будь ласка». Він зачекав ще годину. Потім із втомленим, змарнілим обличчям підвівся, і поцілував дівчину в лоба. Сховав ведмедика в рюкзак і вийшов із кімнати. У цей самий час я підійшов до його машини і сів на капот. Побачивши мене, джентльмен завмер, а я просто сидів. Він обережно підійшов до машини і тихо запитав. «Як ти мене знайшов?» «Ну, було непросто». «З тобою є ще хтось?» «Ні». Я бачив, як в його голові крутяться коліщата, побачив тінь паніки, бачив, як він зважує можливість вбити мене, бачив, як він змусив себе заспокоїтись і відмовитись від необачних дій. Маркони кивнув і запитав, «Що тобі треба? Плащаницю? Ні». Він відповів роздратовано. «Я щойно привіз її сюди». «Я бачив. І хто ця дівчина?» Очі джентльмена похолоднішали. Він промовчав. «Ну гаразд, Марконе, ти можеш віддати мені плащаницю зараз, або пояснити все поліції, коли вони приїдуть сюди з обшуком?» «Ти не можеш», – тихо сказав він. «Ти не можеш так вчинити з нею. Вона опиниться в небезпеці. Мої очі вирячились. Вона твоя? Я тебе вб'ю». Промовив він дуже і дуже тихо. «Якщо хоч глянеш в її бік, я вб'ю тебе власноруч, Дрезден. І знаєте, я йому повірив». «Що знаю?» «Вегетативний стан». «Кома». «І ти хотів, щоб плащаниця її зцілила? Ось навіщо ти її викрав?» «Так». «Ну, не думаю, що це так працює. Це не так просто, як увімкнути світло». Але ж може спрацювати. Я знизав плечима. Можливо. Я спробую. Це єдиний шанс, який у мене є. Я дивився у вікно хвилину і мовчав. А потім вирішив. Три дні. Він нахмурився. Що? Три дні? Повторив я. Три. Магічне число. Кажуть, саме стільки часу Христос був у плащаницю загорнутий. Через три дні після трьох світанків ти зрозумієш, чи допомогло. А потім? А потім плащницю потрібно повернути у звичайній коричневій обгорці отцю фортгілу до церкви Святої Марії усіх янголів. Без записок, без нічого. Просто повернути. А якщо я цього не зроблю, ти розкриєш її таємницю. Я похитав головою і підвівся. «Ні, цього я не зроблю. Розбиратимусь з тобою особисто». Марко хвилину дивився на мене, перш ніж його погляд пом'якшав. «Гаразд. Там ми й розпрощались. Коли я вперше зустрів джентльмена, він хитрістю змусив мене зазирнути йому в душу. І хоча я не знав подробиць, саме тоді я зрозумів, що він має таємницю, ту саму, що дає йому неймовірну волю, та внутрішню силу, необхідну для керування однією з найбільших злочинних імперій країни. Щось змушувало його бути безжальним, практичним, смертоносним. Тепер я знав, що це за таємниця. І Марконе все ще залишався поганцем. Біль і страждання злочинного світу, яким він керував, приносили незліченні людські нещастя. Можливо, він робив це з благородною метою, я це можу зрозуміти, але це нічого не змінювало. Добрими намірами Марконе можна було б вимостити нову смугу на дорозі до пекла. Але, дідько, я більше не міг його ненавидіти. Не міг, бо не був впевнений, що на його місці не зробив би такий самий вибір. Ненавидіти простіше, от тільки світ штука складна. «Було б набагато легше просто відчувати до Марконе ненависть. А просто я не міг». За кілька днів Майкл влаштував пікнік. Прощальну вечірку для Сані, який повертався до Європи, після того, як плащаницю передали отцю Фортхілу. «Мене запросили, тож я з'їв там десь за сотню гамбургерів. А коли покінчив із ними, то зайшов до будинку» але затримався, зазирнувши у вітальню біля вхідних дверей. Саня сидів у кріслі з розгубленим виразом обличчя і кліпав, дивлячись на телефон. «Ще раз!» – сказав він. Моллі сиділа на дивані поруч, схрестивши ноги. На колінах у неї лежав телефонний довідник, а поверх нього мій список покупок, який вона поцупила в будиночку на дереві. Вираз її обличчя був серйозним – але очі іскрились, коли вона викреслювала червоним олівцем чергове прізвище. «Як дивно!» Промовила вона і зачитала наступний номер. Саня набрав. Алло, Сказав він замить. «Доброго дня, сир! Скажіть, будь ласка, чи є у вас принц Альберт у Бляшанці?» Лицар розгублено кліпнув і доповів Моллі. «Вони знову кинули слухавку!» «Дивно!» Промовила Моллі і підморгнула мені. Я пішов раніше, ніж почав задихатись від сміху, який ледь стримував, і вийшов на подвір'я. Маленький Гаррі був там сам, грався в траві під наглядом сестри, що знаходилась у домі. «Аго, малий! Тобі не варто тут бути самому! Люди звинуватять тебе в тому, що ти божевільний відлюдник, не встигнеш озирнутись, як почнеш плукати і бурмотіти». Раптом почувся металевий дзвін. Щось блискуче впало на траву поруч із малим Гаррі, і той миттєво підвівся, похитуючись, попрямувавши до знахідки. Мене охопила раптова паніка. Я ринув вперед, випередив дитину і притиснув долоню до полірованої срібної монети, перш ніж малюк встиг присісти, щоб її підняти. По руці пройшов електричний розряд. І в мені виникло відчуття, ніби хтось поруч прокинувся після сну і солодко потягнувся. Я підвів погляд і побачив машину на вулиці з опущеним склом з боку водія. Нікодимус сидів за кермом, розслаблений і усміхнений. «Ще побачимось, Дрезден!» Він поїхав. Я прибрав тремтячу руку з монети. Перед моїми очима виник чорний сигіл Ласкєлі. Почувши, як відчиняються двері, я чисто інстинктивно сховав монету в долоню і запхав у кишеню. Обернувшись, я побачив саню, який насуплено оглядав вулицю. Його ніздрі кілька разів сіпнулись, і він підійшов до мене. Принюхавшись ще раз, він подивився на малюка. «А!» – гримнув він. «Я відчув, що тут хтось засмердєлся!» Він підхопив дитину на руки, змусивши її верещати від сміху. «Ти не проти, якщо я заберу твого товариша по іграх на хвилину, Гаррі?» «Забирай», – відповів я. «Мені все одно вже час іти». Саня кивнув і посміхнувся, простягаючи руку. Я її потис. «Було приємно працювати з тобою, Гаррі. Можливо, ще побачимось!» Монета в кишені здавалась холодною і важкою. «Так, можливо!» Я пішов з вечірки, не прощаючись, і попрямував додому. Увесь цей час я чув щось, ледь чутний шепіт. Я заглушив його голосним фальшивим співом і взявся до роботи. А через десять годин я відклав кирку і похмуро подивився на яму за вглибшки два фути – яку видовбав у бетонній підлозі лабораторії. Шепіт у голові плавно перейшов у пісню «Sympathy for the Devil» гурту Rolling Stones. «Гаррі», – прошепотів ніжний голос. Я кинув монету в яму, поклав навколо неї сталеве кільце діаметром близько трьох дюймів, пробурмотів закляття і спрямував в нього енергію. Шепіт миттєво обірвався. В яму явили в два відра цементу і розрівнював, допоки він не став на одному рівні з рештою підлоги. Після цього поспіхом покинув лабораторію і зачинив за собою двері. Містер підійшов, вимагаючи уваги. Я вмостився на дивані, і він застрибнув мені на ноги, розвалившись на спині. Я чухав його і дивився на тростину щиро, що стояла в кутку. Він сказав, що я мушу жити у світі сірих відтінків, довіряти своєму серцю. Я почухав улюблене місце містера за правим вухом і той схвально замуркотів. Містер, принаймні, зараз був згоден з тим, що моє серце на правильному місці. Хоча, можливо, це не об'єктивний погляд. Трохи згодом я взяв тростину і подивився на гладеньке старе дерево. Сила Фіддалакіуса відгукнулася шепотом під моїми пальцями. На піхвах був викарбуваний один японський іероглів. Коли я запитав Боба, він відповів, що той означає «віра». Погано надто сильно триматись за минуле. Не можна все життя озиратись назад. Навіть тоді, коли не бачиш, що чекаєш попереду. Усе, що можна, це продовжувати йти далі і намагатись вірити – що завтрашній день буде таким, яким і має бути, навіть якщо він виявиться не таким, як ти очікував. Я зняв фотографію Сьюзен, склав листівки в коричневий конверт, узяв скриньку із простенькою каблучкою, яку пропонував їй, і від якої вона відмовилась. Потім сховав усе це в шафу. Тростину старого я поклав на камінну полицю. Мабуть, Деякі речі просто не створені для того, щоб бути разом. Як олія та вода, як апельсиновий сік та зубна паста, як я і Сьюзан. Але завтра почнеться новий день. Кінець. Джим Бутчер. Цикл «Досьє Дрездена». Книга п'ята «Маски смерті». Переклав та начитав Костянтин Шарков. Дякую за прослуховування і, сподіваюся, вам сподобалось. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь, поширюйте. Окрема подяка спонсорам каналу. А якщо і ви хочете до них долучитись або якось матеріально підтримати, то внизу є всі потрібні посилання. Далі буде. Почуємось.